Робін Хопп, Політ Гарпі Здалеку жінка здавалася крихітною точкою, немислимою точкою на прямовисні кам'яній кручі. У неї не було ні навичок скелелазання, ні будь-яких пристосувань. Вона рухалася вгору, чіпляючись за виступи шаруватої породи. Ніякова, але з неймовірною завзятість. Облягаюча шкіряна курточка і грубі вовняні штани давно втратили свій початковий колір. Сіра кам'яна пилюка обліпила їх і в'їлася всередину. Жінка зливалася зі скелею, наче комаха, що вміє змінювати запарнення. Її темне русяве волосся намокло від поту. Вони були заплетені і пов'язані хитромудрими вузлами. Які насилу дозволяли судити про їх довжину. Вітер так і звільнив кілька пас, і вони павутиною лягли на очі. Жінка притулилася худеньким обличчям до скелі і потерлася об неї, намагаючись забрати волосся. Пустити руки вона не могла, руки були зайняті. Колись давно, у незапам'ятні часи, природний катаклізм розколов гору майже навпіл. Цілий схил, покритий зеленю, сповз униз і залишився лежати біля п'ятніща безформаною купою каменю та землі. Вгорі, високо-високо над головою жінки, виднілася зелена шапка, що з тих часів уціліла на матівці гори. Однак усюди, поблизу, вгорі, внизу і по сторонах, був тільки камінь, неживий і голий. Цього ранку жінка довго стояла серед густих кущів і молодих дерев, якими заріс той давній су. Вона дивилася вгору на темно-сірий обрив, що блищав, придивляючись до кам'яного карнизу приблизно в трьох чвертях шляху до вершини. Вона все намагалася уявити, як полізла на гору, поки нарешті не переконалася, що ця затія зовсім безнадійна і полізла нагору. Пальці її лівої руки обхопили крихітний виступ шаруватого каменя, що скидався на сланець. Вона обережно почала переносити вагу свого тіла, збираючись повиснути на лівій руці. Жінка, її звали Кі, стигла судомним рухом запустити пальці в якусь тріщину і, силкуючись відцапатися, пригорнулася до скелі. Вона знала, що її мета була зовсім поряд. Карниз, непримітна, зазубрена гігантською скелі, манив її так само, як кров, розчинена у воді, приваблює акулу. Обережно вивернувши шию, кій подивилася вниз на дно долини. Коли вона вирушила в дорогу, ще тільки світало. Значить, вона і справді майже дісталася. Мала добратися. Вона не сміла задерти голови і переконатися, що це було справді так. Сонце світило її прямо в верхівку. Воно підіймалося на небозвід помітно швидше, ніж Кі на скелю. Дорогоцінний час ішов, стипався між пальцями, наче той камінь, що розфарбувався. Спочатку вона лізла на гору з якоюсь відчайдушною відчайдушністю, на... а ось стрибала з уступу на уступ, чомусь впевнена, що успіх і цього разу підсуне її щось хо... за щось схопитися. І удача навпіл із пекотною ненавистю і бажанням помститися несла її все вище. Однак скеля робилася все крутіша, камінь все слизькішим, а опора це менш надійною. Лють змінив тупи, спустошуючи біль, і ось кій висіла, розпластавшись на розігрітому сонцем тілі гори, щільно притискаючись до нього обличчя, і в її душі не було нічого крім смерті. Вона могла дозволити собі перепочинок, але ніяк не відпочинок. Її руки були витягнуті над головою, Кій не вдавалося навіть зітхнути як слід усіма грудьми. Перенапружені м'язи буквально кричали, вимагаючи відпочинку. Кі не звертала на них уваги. Вона почала підтягувати ліву ногу. Пальці, обтягнуті м'яким шкіряним черевичком, шукали хоч якусь ямку чи виступ і нарешті намацала невелике заглиблення у камені. Ті дуже обережно засунула туди кінчики пальців і спробувала спертися. Камінь витримав. Кі вперлася сильніше і потяглася вгору. Зламаний камінь драпав її груди і живіт. Судома, що зводила м'язи, стала нестерпною. Тепер вона висіла тільки на кінчиках пальців лівої руки та лівої ноги. Звільнена права рука ковзала вгору по гладкі поверхні скелі, розшукуючи, за що б чепитися. І, на мить заплющила очі, намагаючись проморгатися від пилу, гідкого поту і волосся, що знову прилипло до вій. Вона щільно притискалася чолом до каменю. М'язе лівої руки звело вже так, що вона не відчувала пальців. Але її шукаюча долоня виявила якусь опору. Пальці заповзли в тріщину. Глибше. Ще глибше. Чудово. Ті з шипінням увібрала в себе повітря. Тріщина, яку знайшла права рука, була високо над головою. Вона ще трохи піднялася на лівій нозі і перенесла частину своєї ваги праворуч, вивільняючи ліву для пошуку нової опори. Відкликаючись болем, рука повільна та болісна поповзла вгору, щоб нашарити карнизик приблизно на одному рівні з тим, за який чіплялася її права. Не шкодуючи м'язів, Кіп витягнулася на лівій нозі, встала на вшпиньки, і її щиколотка болісно черкнула перебрус Під ногою більше не було опори. Камінь знову розкрашився в самий невідповід... невид... невідповідний момент. Кі чула, як з тріском і котилися кам'яні уламки. Подумки вона вже летіла слідом за ними, ударяючись об виступи каменю, І, і падаючи під укіз. Коли вона усвідомила, що не падає, а висить на колишньому місці, у неї вирвався схлип. Руки, витягнуті над головою, як і раніше, чіпка трималася за край карниза. Пальці правої ноги втискалися у тріщину. Ліва сліпа крутилася по скелі, поки не знайшла крихітний виступ і не сперлася на нього. Кі знадобилася вся її мужність, щоб трохи повернути голову і знову подивитися через плече. Дивитися втім було особливо нема на що. Жодних тріщин, куди можна було б запустити руку, ніяких зручних уступів, куди можна було б відповсти боком. Гладка, темно-сіра скеля, блискуча на сонці. Кі висіла на ній, витягнувшися до краю. Рухатися було нікуди тільки вгору чи вниз. Кі косилося вниз. Кишки в животі почали зав'язуватися вузлами, і вона зрозуміла, що в неї залишився один шлях – вгору. Вона стала витрачати час на марні роздуми. Набравши повні груди повітря, наскільки це взагалі було можливо, і трохи, Обвиснувши на руках, вона щосило відштовхнулася ногами, кидаючи все тіло вгору. Її ліва долоня ляснула горизонтальною поверхнею. Наступної миті їй знову повисла на руках, але дещо вдалося відвоювати. Вся її ліва лежала на карнизі. Там же виявилася і права полікоть. Їдки піт обпалював подряпані ребра та живі. Ноги не знаходячи більше опори, висіла над порожнечою. Кій почала підтягуватися. На гладкому карнизі не було за що вчепитися, і руки почали зісковзувати. В обличчя посипався потривожений пил, гілочки, кам'яна крихта. Прут Пруття застрягли у волосі, пил запорошив очі. Кій задихалася докладаючи відчайдушних зусиль, щоб не закашлятися. Поборовши напад, вона дозволила собі кілька коротких зітхань, наповнивши легені, що болісно горіли. Стерзання м'язи були готові відмовити, спина вигнулася дугою, внизу була порожнеча. Ки виразно уявила собі, як лопаються сухожилля, як вивертає із соглобів кістки. Ні! Не смій навіть думати про це, змуси загнане тіло ще раз випростатися і напружитись. Що було мочі, налягла на руки З... і покотилася до краю карниза. Вона висіла над безодньою буквально на волосині. Ні, неможливо. Навіть у відпочинку і свіжому стані вона ні за що не змогла б таким чином підтягнутися. Все-таки вона змусила надсаження м'яза спробувати. Обдираючи камінь обличчя, кій підвела голову. Тепер вона принаймні дивилася вгору, а не на сіру поверхню біля самого носу. Потім хворобливим зусиллям вона напружила живіт, підтягуючи та згинаючи ноги. Висячі з павучою чіпкостю, майже без опори, кій коротко судорожно зітхнула, а потім щосили збрякнула ногами. Як не дивно, це жалюгідне зусилля мало належну дію. Обидва її лікті опинилася на карнизі. Вона знову спробувала підтягнутися. Лівий зап'ястір ванув раптовий біль що миттєво пошарив, поширився до плеча. На цій руці їй раніше довелося повиснути всім тілом, коли права несподівано втратила опору. Нове зусилля викликало хвилю болю, що досягла хребта. Ті стиснула зуби. Ні, вона не піддасться, ні. Неслухняне тіло тим часом помало повзло вгору. І ось у жакі змогла оглянути карниз, на якому лежала Єлікті. Запалені очі заливав під. Дощі і вітер щедро всипали кам'яну складку всіляким мотлохом, гілками та тонкими прутиками скущів, що росли ближче до вершини, уламками каменю та дрібним щебнем, подекуди пошматованим у чорний пісок. Першу кі зрозуміла лише одне. Карниз був досить широким. Щоб на ньому змогло вміститися все її тіло. Потім її погляд ковзнув трохи далі. Там, у далекому кутку, частина карниза була відгороджена високим завалом із гілок та сучків. За ним вітерець ворушив важку ткану завісу, затишне містечко, прикрите плечем скелі від холодних вітрів. Перед завісою на карнизі вилеті в кількості валялися якісь старі кістки і гниючі клаптики недоїденого м'яса. Звідти йшов жахливий сморід, запах смерті. Кі виразно відчувала його. Вона раптом відчула неймовірний приплив сил. Її плечі були готові затріщати, але вона зачепилася за карниз під боріддям, потім підтягнулася ще і навалилася грудьми на край. Обдираючись, Кі помало втягувала себе нагору. Була мить жаху, коли вона застрягла і якийсь час не могла зрушити з місця. Вона знала, що її тримало. У неї на ремені висів ніж свена, вдягнений одобрі піхви стисненої шкіри. Ці піхви і зачепилися за краєчик карниза. Кинулась, але без толку. Більша частина її тіла ще бовталася над, без... над беззодньою. Розпластані долоні не знаходили зачіпки. Жах надав кізь сил. Вона зігнулася, намагаючись боком закинути ноги на карни. Вона боляче відбила об камінь стегно, але успіх їй усміхнувся. І ступні, і коліна виявилися на горі. Вона перемогла. Кі перекотилася на спину і деякий час лежала нерухомо, тільки м'язо продовжувало судом просмикуватися. З блакитної прірви неба на неї дивилося нещадне біле око сонця. Окрім сонця, в небі нічого не було видно. Значить, подумала кі, ще є час. Вона перекинулася на живіт і з неабияким зусиллям стала спершу на карачки, потім і на весь зріс. Вона спробувала було озирнутися навколо але від моторошної висоти в неї одразу закружляла голова, і нодота підступила до горла. Кій поспішно зосередила погляд на тому, що знаходилося безпосередньо перед нею. Тільки крижане торжество, таки вона досягла мети, допомогло їй аби як заспокоїтися. Вона втерла змоклий лоб рукавом, остаточно вимазавши собі обличчя, Шорсткою кам'яною крихтою. Серце, що шалено билося, повільно заспокоювалося. Тканина завіса легенько плескала на вітрі. Ті дивилася на неї, відчуваючи, як з глибини її істоти знову здіймається людь. Нехай лють опанує її, як слід, і додасть її рішучості. Як я своїх знайшла, так і ти свої знайдеш, пообіцяла вона в голос і зробила крок до завіси. Щось із стукотом покотилося в неї з-під палиця. Кій глянула вниз. Це була кістка, сірокоричнева кістка з ривками сухожиль, що все, все ще бовталася. Кій стиснула зуби. Вона минула церемоніальне гніздо при вході. Данина традиції, якої народ Гарпі неохильно дотримувався. Цей їхній звичай був одним із небагатьох загальновідомих завіса ж була свого роду кордоном, <кій> через яку жодного разу ще не виходила жива, жива жодна людина. Рука жінки мимоволі потяглася до поясного ножа то був не її ніж. Раніше його носив Свен. На піхвах ще збереглися сліди його крові. Кі різко видихнула, намагаючись очистити Ніздрі від туп трупного смороду і обережно відсунула завісу. Усередині гнізда лігва панувала напівтемрява. Серце Кі знову забилося біля горла, у скронях застукало. Вона зробила крок усередину і опустила за собою завісу. Логово було глибоке, врубане в товщу скелі. На камені ще виднілися сліди рістя. У стіні ніші горів плаский світильник. Коли ків увійшла, крихітне полум'я замерзло, але не згасло. В інших нішах і на кам'яних поличках було розкладено майно. Набір бідних бубанців – Різьбана дерев'яна статуетка, пікіруючої гарпії з грізно виставленими кігтями, прикраси із слонової кістки і срібла, недбало звалені в купу камені різні інструменти і ще маса предметів. Вона і не стала гадати, просто пройшла повз них. У ближньому кутку кімнати виднілася від... неглибока глибока ніша. І в ній солом'яна постіль, застелена товстими плетеними покривалами та ковдрами з розкішного хутра. На ліжку нікого не було, але кі відвернулася. Вона не шукала видов... видобутку і тим більше не збиралася тут спати. Взявши в ніші св... світильник, вона витягла гніт, що полум'я ро... розгорілося, як. як як, як, як найскравіша. Нерівна кам'яна підлога була напрочуд чистою, жодних уривків м'яса, ніяких кісток під ногами. Тут жили розумні, навіть цивілізовані істоти, кість стиснула зуби, міцно стискаючи рукоять свиного ножа і намагаючись зміцнитися у своїй похмурій рішучості. На очі її потрапив ткацький верстат з наполовину витканою шпалерою, що зображувала пару гарпій у шлюбному польоті. За верстатом стояла темна синя ширма, розмальована літніми зірками. Зазирнувши за, за ширму, ті знайшла те, що шукала. Це поглиблення було більш першого, а жовта солома в ньому ще зберегла аромат щойно стисненого поля. Покривала, кинуті на солому, були розфарбовані на всі відтінки синього та блакитного, а зверху лежала цілісна шкура якогось гігантського білого звіра, і запустила пальців м'яке біло хутро і підняла краєчок важкої шкіри. Мимовільна думка відповіла їй, якому звірові могла належати таке хутро. І прогнала зайву думку геть. Потрібно зробити те, навіщо вона сюди прийшла. Вона міцніше перехопила кут шкіри і відкинула її геть, ледь не вивернувши плече. І задоволена зашипіла крізь зуби. Три яйця. Яйця таких розмірів, що Кі ледве зуміла б обхопити і забрати хоч одне. Шкарлупа у яєць була крапчаста, темно-коричнева. Кожне лежало закутане в окреме покривало, не стискаючись із іншими. Шкарлупа яєць здавалася шкірястою. Пташенята готові були ось ось вийти назовні. Тін, напевно, вщент розбила б їх кулаком, але вона витягла ніж с і повільно підійшла до яєць. Солома та покривала пром'ялася під її коліном. Одне з яєць зрушило з місця і важко перекотилося їй на зустріч. Щось торкнулося головики, і вона мимоволі відсахнулася геть. Потім подивилася вгору, світячи собі маленькою олійною лампою. Над її головою розгойдувалися іграшки, прикріплені тонкими нитками до дерев'яної балки. Ціла зграя крихітне гарть Ретельно, з любов'ю, вирізаних та розфарбованих. Потривожені її рухом, вони кружляли, мов птахи над їжею. Їхні яскраві різнокольорові крила були розкриті в польоті, а дзьоби, схожі на черепаші, здавалося ось-ось весело защебитають і засвистять. Крихітні очі блищали по точнісінько, як прозоро-золоті очі живих гарб. Вони розгойдувалися і кружляли. Іграшки, дитячі іграшки. Від цієї простої думки кі затрясло. Іграшки дитячі, такі ж, як ляльки на мотузках або дерев'яні конячки з коліщатками. Іграшки для розумного, цікавого малюка. І подивилася на ніж свена у своїй руці, потім знову на яйця, що лежали в затишних теплих ліжечках. Те, що лежало до неї ближче за інших, несподівано здригнулося і знову завмерло. Так дитина штовхається у животі. Кі відчула, як ненависть, що підтримувала її весь цей час, з лякаючою швидкість випаровується невідомо куди. Людь і жага праведної помсти раптово змінилася шаленою огидою до того, що вона збиралася зробити. Ніж випав з руки і впав на підлогу. Смак жовчі в роті здавався кі смакам її ненависті до гарпії. Вона не могла звільнитися ні від того, ні від іншого. Але здійснити помсту, за якою вона прийшла, було понад її сили. Її знову занудила, з рота та носа ринула гірка рідина. Дух помсти боровся в ній із духом справедливості, і ця боротьба вивертала тіло на вивір. Ті задихалася тремтячи всім тілом. Пощадити означало виявити мерзенну слабодушність. Вбивство ж стане підлістю, боягузливою і не менш мерзенною. Ось вони яйця. Ніж лежить на підлозі тільки підняти, мить, і шкарлупа буде спорота. Це не важче, ніж зняти шкірку з плоду, що перезрів на сонці. Яйця лопнуть і розіллються, і маленькі гарпії помируть, не народившись. Крихітні прозорі крильця ніколи не протворяться на широкі шкіря... шкірясті крила. Сліпі, безмовні мордочки ніколи не осяють розумом, жадібністю і глузуванням. Які кігітки ніколи не затвердіють і не навчаться роздирати тіло, а передні лапки так назавжди і залишаться скрюченими біля грудей. Кіна нахилилася за ножем. Тепер вона побачить ці обличчя, ненароджені з їхніми дзьобами, зімкнутими в безглуздому з погляду людини усмішці, їхні очі затягнути плівочкою по Злісні очі під личиною дитячої невинності. Дитячої невинності. Рука з піднятим ножем знову повільно опустилася і повисла вздовж тіла. Кіза мотала головою. Сльози люті палили їй очі. Весь цей місяць вона тільки й марила помстою. Помста була її, її їжею та втіхою. І ось вона готова здійснитися. Залишилося тільки дати вихід горю та гнів. Але Кі не могла. І тут у Лігуа ринув потік яскравого світла, що миттєво затьмарив маленький світильник, який тримала в руках Кі. Жінка тупо дивилася на силует, що виріз у дверях. То був самець. Його бірюзово-оперення переливалося у сонячних променях. Росла постать, Росла постать заповнила весь отвір поруч із Гарпією, який здавалася дитиною. Мередхливі золоті очі відразу зупинилися на ній, що з ножем у руках схилилася над його потомством. У відповідь погляд зелених очей жінки був сповнений моторошного тріумфу. Ось тепер вона справді помститься. Перед нею був звір Людожер. Діто вбивця, а зовсім не та розумна, турботлива істоту, за, яко, за яку її намагалася видати ця печера. Кі не рушила йому назустріч, вона стояла нерухомо і, і мовчки чекала, тримаючи ніж на поготові. З якою легкістю він упав би на неї з небес, жбурнув обзем, розірвав, мов кролика, страшними пазурами і... До відвалу наївся її м'ясом. Самець Гарпія був зовсім не створений для того, щоб боротися на землі. Проте довгі пташині ноги з силою кинули його вперед. Лютий свист віддався в стінах печери. Він простяг до передні лапи, маленькі, не більше її власних рук. Набагато гіршим виявився помах його величезних шкірястих крил. Удар жбурнув жінку на коліна і вибив у неї світильник, повний олії і ще, і ще горів. В кінці пір'я хльоснула кіп по очах, засліпивши її на якийсь час. Вона звивалася на підлозі, навпомацьки розшукуючи впущений ніж. Підлога під її пальцями була холодна і тверда. Вона ніяк не могла знайти ніж. Потім Кі почула над собою сміх гарпії. Той злий регіт, що так довго снився їй ночами. Вона закричала у відповідь, видавши звірячий крик, сповнений ненависті та страждань. Розлючений самець озвався пронизливим криком. Ті піднялася з підлоги, плачучи від люті. Вона була беззбройна, але принаймні вона зустріла його стоячи. Наступної миті вона знову полетіла на підлогу, збита Китком гарпії, До неї не відразу дійшло, що самець кинувся кудись повз неї, поки Кі відчувала лише біль. Вона впала на бік і сильно розбила стигно і плечі. Особливо погано довелося стигну, бо воно потрапило якраз на рукоятку ножа, що відкотився. Кі миттю підхопила ніж і схопилася на ноги, щоб гідно зустріти нову атаку самця. Але її так і не було. Перед очі Макі здінявся жовтий вогонь, що яскраво осяяв всю задню частину печери. Ця улія з перевернутої лампи залила солому і покривала гні... гнізда, в якому лежали яйця. Туди ж упав тліючий гноток, і суху солому миттєво охопила полум'я, що гудить. Його, мовби облизали Розписано зірками ширму і перекинулося на ткацький верстат із недоробленою шпалерою. А в самій середині, палаючого гнізда, наче демон, що повстав з пекла, стояв самець гарпі. Передніми лапами він притискав до грудей одне з яєць. Ревучий вогонь огортав його крила, шкірясті перетинки скручувалися і чорніли, поширюючи жахливий сморід. Він страшенно закричав від болю і ненависті, але цей крик не заглушив подвійної бавовни. Це біля його ніг майже одночасно лопнуло від жару два яйця, що залишилися. Рідина вилилася назовні, з шипінням гасячі. полум'я, але пожежа була надто сильна. Вона закипіла, повалила з мородом, пара навпіл з димом. І позадкувала геть, скидаючи руки до обличчя. Видовище, що постало її очам, і запах, що вдарив у ніздрі, були однаково нестерпні. Вона спіткнулася на нерівній підлозі, і одразу хтось накинувся на неї ззаду. Кі відчайдушно забилася, відчуваючи обійми пернастої істоти, яка виявилася лише вхідною завісою. Зірвавши її з петель, Кі аби як плутаючись і моргаючи, вибралася назовні. Скальний карниз був залитий яскравим соняшним світлом. Кі обвела його незрозумілим поглядом. Досі вона кхе, менше задавалася питанням, як же спуститися звідси, зробивши помсту. Вона думала тільки про відплату. Але доля, ніби глузуючись, Завадила їй виконати задумана та ще й залишила її в живих. Свистячий крик змусив Кі підняти очі. Вона одразу помітила над собою чорну крапку, що падала на неї з неба, стрімко збільшуючись у розмірах. Кі інстинктивно відскочила вбік, пригинаючись, готуючись до неминучої битви. Пляма росла на очах. Ось воно стало величиною з яструба, потім з орла і нарешті перетворилася на пікіруючу гарпію. Не впізнати її було неможливо. Зеленувато-блакитне оперення і така ж шкіра яскраве виділялася на блідому блакит... блакитному небі. Довге тонке пір'я <кхи> майоріло, наче грива бірізового волосся. Самка стрілою падала на кі з боку сонця. На голому карнизі не було де сховатися, не було куди втекти, не було навіть ніж, яка б допомогла оборонитися. Жінка стиснула обома руками ніж і підняла його високо над головою вістрем до гори. Вона знала, що страшні пазурі прикінчать її з першого ж удару, і мріяла лише про одне – відчути перед смертю, як лезо її ножа впивається в тіло. Але Гарпія відвернула убік. Її лютий свист змінився несамовитим криком, настільки схожим на людський, що кі мимоволі скрикнула теж. Гарпія широко розкрила крила і відчайдушно забила ними, намагаючись погасити швидкість. Кі була забута. Маленькі кисляві передні лапи ручки, самки, простяглися назустріч страшній фігурі яка, хитаючи, зробила крок її назустріч, згирла, що димить печери. То був самець. Він спробував розправити крила, і обвуглене пір'я посипалося, догоряючи на каміння карнизу. Самець широко роззявляв тупий черепаший дзьоб, жадібно вдихаючи чистий повітря. Очі прикривала біла захисна плівка. Ті нерухомо дивилася на нього, жах прикував її до місця. Ось він упав на коліна, потім осів набік, як і раніше притискаючи шкіри... шкірясте яйце до опуклих пташиних грудей. Його руки судорожно сіпнулося, яйце вислизнуло і розбилося, вдарившись об камінь. Хлинула рідина, і ненароджена немовля наполовину вивалилася, наполовину випливло назовні. Кій бачила, як маленькі тільці забилися в конвульсіях, розплескуючи калюжу, що отворилося, і застигла. Самка опустилася нарешті на карниз, і вітер, піднятий її крилами, ледве не змахнув Кій вниз. Золоті очі гарпії перебігали зі знищеного яйця до нерухомого самця і назад. З входу згоріле лігво виривалися чорні клуби гари, що пахне гарою. Вона швидко повернулася до кі. Її шкірясті крила все ще були наполовину розгорнуті. «Загинули!» «Усі загинули!» – прокричала вона. Загибель цілого світу дзвеніла у цих словах. «Як мої!» «Як мої», – вигукнула Кі у відповідь. Гірка мука непоправної втрати вибухнула всередині, наче оманливо підсохлий нарив. Гарпія кинулася в атаку. Кі метнулася назустріч. Широкі крила не встигли оглушити Кі ударом. Мить і вона підскочила впритул. Вона ледве діставала гарпії маківкою до грудинної кістері. Кістки. Яке щастя, подумала Кі, що їй дісталося битися з цією тварюкою на карнизі, де гарпія не могла обрушитися на неї зверху і роздерти ударом пазурів. Ланцюги пальці самки вчепилася ків волосся. Широкий дзьоб навис над її патилицею, обдаючи жінку смердючим диханням. Кі бачила, як почала підніматися задня лапа, увінчана величезними кіхтями. Зараз ці пазури п'ються в її живіт і вирвуть нутрощі. Кі прийняла єдине правильне рішення і не стала поручатися гарпії, щоб підтягала її все ближче до своїх пернатих грудей. Навпаки, вона сама подалася вперед і з розмаху вдарила у ці груди головою. Її ліва рука з відчайдушною силою перехопила праве зап'ястя гарпії. Стрибком рванувшись у гору, вона обвила самку поперек тіла ногами, ідучи від удару грізних кігтів. Одночасно її права рука, що стискала ніж, злетіла над головою і завдала удару. Спершу лезок ковзнуло по ребрах, але потім торкнулося м'язистого живота. Гарпія похитнулася. Кі, що було сил, стискала рукоятку ножа і втягувала голову в плечі, оберігаючи її від дзьоба, що шалено клацав. Міцну шкуру гарпії розпороти було непросто, але ненависть додала Кі сил. Рана поступово заглиблювалася. Величезні крила люто ляскали, але Кі чіпко висіла на череві противниці, притискаючись вже притискаючись ніби найгарнішого коханого. Гарпія розгорнула крила на всю ширину. Наслідував сильний ривок вгору. Кій ще сильніше напружила ноги, не дозволяючи гарпі струсити себе на гострий каміння внизу. Вона бачила, як сплив у бік кам'яний карниз. Спершу гарпія круто злетіла вгору. Потім закружляла і почала спускатися. Її передні лапи рвали в волосся Кі, намагаючись зламати жінці шию. Голова кі моталася, вона перестала розуміти, де верх, де низ. Клапті неба проносилися повз неї, то виникаючи, то ховаючись за крилами, що шалено працюють. Кі втискалася обличчям у тіли гарпії, ідучи від гачкуватих пальців що тяглися до її очей. Куди вони летіли, до землі чи від землі, кі не знала. Її нігті впивалася у кістляве зап'ястя гарпі. Та вивільнула руку, що ниж порала по обличчю кі. Вивернувшись, жінка примудрилася штовхнути гарпію колінам у живіт, збивши тим самим спокійний ритм її крил. Її ноги зараз же знову Поплили тіло самки, а рука висмикнула ніж. Кі дотяглася якомога вище і до рукоятів садила ніж... ніж свена Гарпії у груди. Пролунав крик. Цілком людський крик. Політ перетворився на безладне падіння. Крила Гарпії ще продовжувала бити, але втримати її в повітрі вже не могли. Два тіла падали з висоти тісно пов'язані в смертельні обійми. Ті закричали, але не від страху. Страху для неї більше не було. Гарпія замовкла. Можливо, вона була вже мертва, і рухи її крил були лише конвульсіями бездиханного тіла. Небо та скелі постійно мінялися місцями. Ось кінчик крила зачепив по поверхню скелі, розгорнувши їх і на якусь мить уповільнивши падіння. Кров в гарпі залила Кі обличчя, і та відчула на своїх губах її смак. Вона, як і раніше, міцно трималася за тіло ворога. А потім звідки знизу простяглися колючі дерев'яні гілки і вирвали їх із обіймів один одного. Коли Кі розплющила очі, стояв уже вечір. Вона байдуже подивилася на свої ноги, що застрягли в зламаному чагарнику. Голова і плечі Кі упиралися в землю. За бажання можна було простежити, як вона котилася. Її падіння грунтовно поміяла густий кущ, пустивши променів раннього сонця в саму його глибину. Ті лежала нерухомо, дивлячись на місяць, що вже починав свою щоночну подорож на інший край неба. Ромні вірили, що Місяць бачить усе, що діється на світі, і все запам'ятовує. Кі безглуздо посміхнулася нічному світилу. Місяцю ні до чого більше за неї спостерігати. З нею покінчено. Місяць уже бачив усе, що Кі судилося зробити у своєму житті. Усі справи було зроблено, нічого не залишилося. ті заплющила очі. Коли вона відкрила їх знову, Місяць уже стояв вище і цікаво заглядав між обламаними гілками. Тіло Кі відчувало спрагу. Сама Кі не мала жодного відношення до цих потреб, але тіло настирливо вимагало уваги. Кі довго прислухалася до відчуттів у пересохлому горлі та в роті. Потім спробувала поворухнутися. Вона звільнила ноги і вони опинилися на землі. Ті зовсім не відчувала своєї лівої руки. Вона пошукала її очі... очами і переконалася, що рука була все ще за неї. Дотягнувшись правою рукою, вона підняла її і влаштувала на грудях. Потім повільно перекотилася на правий бік, чекаючи, що вивихнете плече відгукнеться болем. Але болю не було. Плече просто забрало. Ті подивилася перед собою і зустрілася очима з мертвою гарпією. До неї можна було дістати рукою. Мертва вона нагадувала паперового змія, зім'ятого поривом вітру, ті зазирнула в глибину золотих очей, які смерть почала вже перефарбовувати в гнилісто коричневий колір. Тій Кі дивилася холодно. Вона була рада, що вони билися, що їй таке довелося розкром мити цю плоть і пролити кров. Знати б ще, чи пам'ятає Гарпія в, тій, в тому пеклі, куди провалилася, якою смертю вона померла? Похмуро посміхнувшись, ті підвелася на коліна, потім змусила розбити тіло, випростатися на весь ріст. Вона житиме, принаймні поки що. Вона так вирішила. Кі подивилася на зірки, що висипали в нічному небі. З того моменту, коли вона почала підйом на скелю, минуло вже чималий час. І ще більше, відколи вона залишила в затишному місці свій фургон і упряжку. Кі прику... прикинула напрямок, привела рукою по обличчям, віддираючи сп... спек... спекшу кров і прилипле волосся і кульгаючи попрямувала через ліс. Небе потроху сіріло, а навколишні предмети набували кольору, коли до слуху Кі торкнулося привітного пофиркування запряжених коней, що здалеки вчули господиню. Кі хотіло окликнути їх, але пересохле горло відмовилося коритися. Вона пішла туди, звідки чулося пир Її фургон стояв на невеликій галявині в лісі. Коні, вона не стала стри стриножувати їх перед відходом. Підняли голови і з цікавістю дивилася на кім. Один із них, на ім'я Сігурт, відразу почув запах гарпії і, підозріла пирхнувши, про всяк випадок відсунувся подалі. Другий, лагідний Сігмунд, шарахнувся тільки тоді, коли вона підійшла зовсім близько і на нього повіяло запахом крові. Кіпро шкандебала повз нього, добарила з водою, притороченого до боку фургона. Вона відкрила краник і надала литися воді, щедрими жменями вмиваючи руки, обличчя, а потім і голову. Подекаду, відмившись від бруду, вона почала жадібно пити. Прохолодна вода пробудила до життя її плечі. Біль палив, як розпечене залізо, загнане глибоко в тіло. На силу розігнувшись, Кі загорнула краник. Потім безвольно осіла додолу, прямо посеред мокрої плями, залишеної її умивання. Плече почало розпухати, рукав шкіряної куртки став тісний. Потрібно знайти допомогу, доки вона остаточно не ослабла. Кі ледве видерлася по високому жовтому колесу фургона на дощата сидіння. За ним знаходилася кабінка, в якій вона, візниця, жила та отримувала своє господарство. Кіна зграбно залізла всередину, постаравшись не зачепити хворим плечем за одвірок квозеньких дверцят. Спальня полиця була високо, і Кі не мала сили легко зістрибнути туди, як вона це проробляла колись. Ковдри, складені на солом'яному матраці, так і притягували погляд, але Кій не могла дозволити собі перепочинку. На стінах тісної кабінки було повно всіляких поличок, шафок, гачків та дерев'яних цвяхів. Кі витягла одну з... одного з ящиків і витягла з нього рвані залишки старої спідниці, діючи здоровою рукою та зубами. Вона відірвала шматок і спорудила з нього пов'язку, підвисивши хвору руку на грудях. Потім відірвала ковбаску від довгої зв'язки, що звисала з, гак... з гака на низькій стелі. Кіп вп'ялася зубами в жорстке пряне м'ясо, і порожній шлунок негайно відгукнувся голодним бурчанням. Відколи вона їла в останнє, Минуло цілий день і ціла ніч. Обличчя у кі теж боліло, особливо боляче було рухати щелепою. Кі згадала лапу гарпії, що стиснула її обличчя. Вона проковтнула розжований шматок і відкусила ще. У крихітне віконце кабінки проникало сіре ранкове світло, але кі його не потребувала. Вона і так на пам'ять знала тут кожну дрібницю. Запасна сорочка Свена, як і раніше, висіла на, звич... на звичному цвяху. На полиці валялася розмальована дерев'яна лялька-маріонетка. Незграбні пальчики маленького Ларса переплутали нитки. На другій полиці лежав іграшковий... іграшкова конячка, що лише наполовини Проклюнулася з товстого чурбака. Поруч лежали різці та стаместки свена. Ніколи йому вже не доробити іграшку-синочку. Кіс згадала, як він сидів біля вогню, як обережно рухалися його величезні руки, дбайливо випускаючи конячко з товща чурбака. А поряд з ним, пригорнувшись кучерявою біленькою голівкою до батьківського боку, сиділа мала ріста. Вічно вона тицяла носик, мало не під його ножа, що рухався так повільно, так обережно. Кі вибралася з кабінки і скрип, скриплячи зубами спустилася на землю. Підняла здоровою рукою важкі, товсті ремені зброї і тихо брязнула ними. Великі сірі коні слухняно підійшли до неї. Їх Чимало спантеличив її хрипкий каркаючи голос, але ті, то підштовхуючи, то, то благаючи, змусила їх стати як годить. Вона одягла упряж і застібнула численні пряжки, діючи, як і раніше, однією рукою та зубами. Нарешті вона залізла на сидіння і зібрала віжки. Ударом п'яти зняла фургон з гальма. Ніхто не підбіг. І назаліз заліз по колесу, поспішаючи зайняти місце поряд з нею. Там, де до неї притискалося тепле дитяче тільце, тепер дихало холодом раннє повітря. Насамкінець Кі кинула втомлений погляд у небо. Воно було синім і зовсім порожнім. Вона таки вигнала з цього неба зловісні крила. Кі знизила плечима і легенько струснула віжки. Сірі коні напружилися і потягли, Кі поїхала вперед. Одна. Вітер доніс до слуху кій сміх, потім уривки старою з дитинства пам'ятної пісні. І її губи торкнулися мимовільної мимо посмішки. Сірі важка возя з і Сигмунд. І ті нагострили вуха і почали швидше пересуп... переставляти могутні повільна копита. Вони знали що попереду чекало яскраве багаття прохолодна холодна вода і галявина із зеленою свіжою травою. Ще там будуть інші фургони безліч дітей, чиї маленькі руки так славно гладять і поплескують за бок боків, і, звичайно, коні випряжені на, на ніч. Ті відразу помітила, як пожвавилася її улюбленці, і відчула це, ніби невиразний докір. Ні, цієї ночі Сіґюрд і Сіґмунд не вкотять її фургон у коло возів. Ромні. Скільки часу мене, перш ніж вона знову наважиться в'їхати в їхній благолю... багатолюдний табір і приєднатися до галасливих веселощів, що супроводжували вечірню гулянку. Може, взагалі ніколи. Надто багато привідів їхала разом із нею в фургоні, вдивляючись крізь гілки, Мерехтіння багать за деревами. Кі досягла місця, де від гіляки відокремлювала вузька доріжка зі слідами колі. Доріжка вела по всіяні пнями просіці. Хороше місце. Де ровні, що заночувала, ніхто не потурбує до самого ранку. Сіріс повільнила крок і спробувала згорнути. Кі смикнула віжки, не даючи упряжці збитися з обраного нею шляху. Вона намагалася не слухати дрижелюбного іржання, яким коні, що паслися, вітали її у пряжку. Голоси ромні, що сиділи навколо вогнич, стали голоснішими. Хочовий народ зрозумів, що мимо проїхав фургон. Хтось обов'язково запитає, хто це був, і йому розкажуть на півпошипки. Ось так. Якщо вона й далі триматиметься особняком, вона, мабуть, перетвориться на легенду. Кі – самотня вожчик з повним фургоном привідів. Вона невесело посміхнулася. Кі, яка обрала самотність і тим, що зневажила звичай народу, який прийняв її як свою. З того дня, коли вона зробила свій вибір, минуло два роки. Діти, які вчилися тепер говорити, були тоді ледь помітними горбками під фартухами своїх матерів. Кишалась, і ледь не падала сидіння, коли і... Сігурт і Сігмунд втягли фургон у коло світла, коло возів, що вишукувалися. Великий оскар примчав бігом і підхопив, підхопив падаючу кі. Ріфа прийняла в нього її легке тіло і поклала на м'які шкіри біля вогнища. Досвідченим рухом вона смикнула і повернула хвору руку кі, виправляючи Плечі. Кій здригнулася, але рука почала слухати. Ріфа зміцнила ганчіркову пов'язку і принесла кій гарячого, пряного чаю, заправленого цілющим зіллям. Кій без лежала на хутряних ковдрах, стежачи очима за тим, як високі, міцні чоловіки ромни розпрягають її важкавозів і відводять їх геть. Діти снували кругом у міру сил, намагаючись допомогти дорослим. Одні натягали води з пустошень, з пустошення барила, інші витягали з кабінки постільки і розкладали її на траві. Потім кі заснула і проспала до самого ранку. Весь наступний день вона нічого не робила, тільки спостерігала зачинками, повними, великими, одягненими в яскраві кольорові спідниці і просторі сорочки що не стискали рухів. Темноголові великоокі діти в підірваних шатах бігали туди-сюди, грали, сміялися і верещали. Кіпо бачила чимало народів, але серед ромні вона більш ніж десь почувала себе вдома. У таборі було сім возів та порядний натовп людей. Жінки ромні були високі, темноволосі і повногруді. Їхня краса і могутня стать Перегукувалася, на думку Кі, з пишнотою їхніх упряжних коней, високих, великовагових, з густими довгими гривами та коротко підстриженими хвостами. Чоловіки були цілком до вподоби своїм подругам. Вік хіба що додавав їм кряжистості. Старі були незламні, немов вузловаті пні, а діти? діти грали в старі, як світ дитячі ігри граючись на м'якому моху під деревами. Люди ходили поміж фургонами. Хтось розкладав пості чи провітрюватися на траві. Хтось пік коржі на плоских каменях у, у, на гарячому вигіллі. Ось на просіку вийшла з лісу молода пара. З пояса жінка звисала ціла з'язка жирних, тільки на спійманих крозиків а чоловік ніс кошик дикі слив, зібраних у лісі. До лоні Оскара були забруднені клейкою чорною мазю, якою він користав тріснуте копито коня. Ріфа теж клопотала поблизу, просочувала маслом збрую, годувала грудьми меншого, латала б ротерту ковдру. І при цьому... Ні на крок не відходила від Ки. Вона приносила їй чай і їжу, не чекаючи, поки та попросить, і раз у раз змащувала приємно хол... холодіючою мазю рвані рани у неї на обличчі. Ки ні про що не розпитували. Яка невидаль, чоловік і діти поділися невідомо відомо куди, а жінку наче злі собаки кисали. Ромня не любила розтравлювати рани, ні собі, ні іншим. Цей народ поколіннями звик до того, що часи тяжкі і легшими не робляться. Кращими ліками від усіх бід вони шанували мовчання. Поступово згустилася нова ніч, і на просіці яскравіше розцвілив вогняні квіти. Тіні дерев перетворилися на щільні стіни оксамитової темряви, що оточували простору залу, дахом якою служила усипана зірками неба. У нічному повітрі розлилося тепло і дивовижний, фізично відсутній відчутний спокій. Діти заповзали спати під затишні ковдри біля багаття, а дорослі почали збиратися до вогнища. Кожен приніс із собою кілька полін. Їх підкидали і підкидали у вогонь, поки його жар з приємного не став нестерпним. Кій сиділа трохи осторонь усіх, накинувши на плече одну із своїх хутрових кофт. Рука налилася тупим болем і глуха нила. Коли Кій моргала чи відкривала рота, на обличчі натягалася застоклі струпи. Але біль тіла мала, що означав порівняно з порожнечою в душі. І усвідомленням того, що її життя, що не задалося, нині вночі мало змін... Мало змінитися в черговий раз і знову на гірше. Ніхто не сказав їй жодного слова. Кій знала звичай, на виконання якого вони від неї очікували. Їй потрібно було піти до свого фургона і винести все, що належало Свену та дітям. Скорботні нічого не винні зберігати у себе майно мертве. Їх треба роздати друзям, звільняючи душі, що пішли від усього, що оточувало їх на землі. А те, що для кін надто багато означало, що вона не зможе віддати, подарує вогню. Коли ж у візку залишиться тільки те, що належить самій кій, жінки розплетуть її волосся. Вони розплутають вузлики і кіски, що означали жалобу, на знак того, що час скорботи минув. І надалі, якомога рідше, згадуватимуть її мертвих, щоб не турбувати їхні душі в тому світі, куди вони помчали. Кі мовчки дивилася на язики полум'я, що тяглися до неба. Киплячі клапті вогню відривалися, злітали і гасли високо над багаттям. Кі не ворушилася, ромнє чекали. Ріфа першою набралася мужності і звернулася до Кі. «Час, сестру!» – твердо промовила вона. «Ти знаєш, як тобі треба вчинити. Коли йшов твій батюшка, Ейетане, адже ти, не вагаючись, зробила все, що належить. Вставай, Кі. Час. Пора залишити скорботу в минулому». Кі видихнула лише одне слово. «Ні». Потім вона піднялася на ноги і встала поряд з гріфою, обличчям до інших ромів, що чекали біля багаття. Забута ковдра звалилася з її плечей, і нічний холод розбурхав поранене плече, змусивши його відгукнутися новим болем. Кіза говорила, відчуваючи при кожному русі, як натягується на обличчі підсохлю поріза. «Ні», – повторила вона голосно і чітко, – тому чули всі. «Я ще не готова зробити це, друзі. Я ще не можу віддати минулому свою скорботу. Так, я шаную ваші звичаї». Адже вони стали і моїми. З самого дитинства, відколи з багатьма з вас ми разом грали. Але й до серця свого я не можу не прислухатися. І я, я поки що не готова з ними попрощатися. Я не готова. Безліч тем хоче, дивилася на неї спокійно та прямо. Кі знала, ніхто не стане дорікати їй. Не закричить, не розсердиться. Вони лише пошкодують її. Та й то про себе. Вони тихо поговорять між собою пригнічення тим, що вона так упиралася у своєму горі, не бажаючи відмовитися від смертей, які спіткали її сім'ю. Само які вони нічого не скажуть, не видадуть себе ні словом, ні жестом. Вона лише стане серед них людиною примарою, людиною всі, добровільною вигнанкою. Ніхто з них більше не зможе мати з нею справи щоб її туга за померлими не перекинулася і на їх, їхні сім'ї. Кі знала, що вони стануть про неї говорити. «На двох коней разом не сядеш. Вона має зробити вибір – або мертві, або живі». Кі мовчки дивилася, як вони розходилися геть, зникаючи, наче стромочки диму вночі. Кожного чекало своє багаття сплячі діти та розписана кабитка. Це були криті житлові візки ромні, народу мандрівника, одержимого потягом до зміни місць. Кі подивилася на свій фургон. Дві третини його займав відкритий кузов, призначений для різних товарів, які вона купувала в одному місці, а продавала в іншому. На відміну від безтурботних ромів, Кі ніколи, не розраховувала, що дорога її прогодує. Вона ніколи повною мірою не дотримувала звичаїв народу, який вважала рідним. Все таки я не ромні, сказала вона вголос. Вона ні до кого не зверталася, її просто хотілося почути, як пролунають ці слова. Вона навіть здригнулася, коли поряд прозвучала Тоді хто ж ти? Тільки тут кі помітила, що ріфа чомусь не пішла разом рештою і, як і раніше, стояла поряд з нею в темряві. Їхні очі зустрілися. Кругле обличчя жінки ледве вгадувалася в пітьмі, тільки блискуче сповнення щирого почуття очі. Кі задумалася над її питанням, подумки перебираючи всі колись бачені нею народи, всі міста та селища, чиї вулиці колись лягали під колеса її фургона. Скільки племен, скільки звичаїв. Але серед цієї роз... різноманітності не було нічого, що Кі хотілося б наз... назвати своїм. Потім вона задумалася про народ Свена. Високі, світловолосі, хлібороби з далекої півночі. Їй треба було вирушити туди, щоб повідомити про його смерть. Може, їй слід тепер назватися однією з них і спробувати жити за їхніми звичаями? Подібна перспектива змусила Кі под Подумки відсахнутися, адже вона не пішла на це і тоді, коли вони з свеном одружилися. Навпаки, це свен подобу... побудував фургон, привів пару сірих і перейняв її спосіб життя. Став жити, як ромні, і ось він був мертвим, і з ним померли його діти. Акі не могла сумувати за ним так, як належало б жінці ромні, тому що сама вона не була ромні. «Я не ромня», – знову подумала Кі. «Але хто ж я?» «Я – Кі», – сказала вона. І в її голосі прозвучала впевненість, якою вона зовсім не відчувала. Ріфа слухала її, стоячи поруч у темряві. В її чорних очах відбивався вогонь. Потім вона опустила погляд. «Що правда, то правда», – промовила вона. І додала – Повертайся до нас, Кі, як тільки зможеш. Нам тебе бракуватиме. Кі покинула стоянку рано вранці наступного дня, не чекаючи, поки займеться світанок. Ніхто не побажав їй щасливого шляху. Жодна жива душа не вийшла подивитися, як вона їде. Здавалося, ніхто не почув гуркоту та скрип коліс. Минула час, і ось Кі знову їхала в темряві. Цього разу Вечірньою і, обминаючи зовсім інші стоянку ромні, гадала про себе, чи не було в тому таборі когось, хто її знав. Потім невесело посміхнулася і повернула питання іншою стороною А чи знайдуться тепер взагалі якісь ромні, які забажають з нею знатися? Коні відчайдушно крокували вперед, котячи фургон без усякого бажання та азарту. Коли темрява ще згустилася, Неможливила подальшу подорож, і вибрала місце для стоянки. Дорога тут розширювалася. З одного боку знаходився втоптаний майданчик, який, напевно, розкиснув у дощ, але тепер висохлий і кочуватий. Позаду неї невеликий спуск вів до підсохлого болотця, зарослого твердою травою і чахлими, низькорослими деревами арфами. Води для коней тут, на жаль, не було, але кі трохи раніше напоїла їх із струмка, а вночі, напевно, випаде густа роса, так що якось обійдуться. Кі злізла з сидіння і розпрягла сірих, а потім тихо примавляючи обтерла обох ганчіркою, особливо в тих місцях, де до спітнілих шкір прилягали ремені упряжі. Вона не стала ні прив'язувати, ні стриножувати коней, просто пустила шукати траву. Двом величезним важка возам потрібна була неймовірна кількість корму, так що кі доводилося постійно дбати про їхнє харчування. Вона послухала, як вони обривали і пережовувала жилисту траву, і нахилилася шукати сушняка. Вітерець перебирав гілки дерев арв, і вони відгукувалися тихим співом, наче струни. Ківла штовувала багаття поруч із фургоном, з іншого боку від дороги. Націдивши в казанок води з барила, вона повісила його закипати над вогнем. Потім навідалася в кабінку і винесла харчі, трави для заварки, в'ялине м'ясо, сушені коріння, черствий домашній хліб і три зморщені яблука. Поклавши трави в горщик, вона заварила їх окропом з казанка. У воду, що залишилася в казанку, вона кинула в'ялене м'ясо і нарубані коріння, і опустилася навпочіпки, перетолившись спиною до опуклої маточини колеса і чекаючи, коли завариться чай. Вона надкусила одне із яблук і зараз, принюхуючись, підійшла, Підійшли обидва сірих і полізли носами їй у руки, вимагаючи частування. «Ласочки!» – дорікнула їх Кі. Величезні коні акуратно взяли яблука з її долонь, хрумкали їх і знову взялися за траву. Кі витерла руки об штани і полізла в посудну шухляду за кухню. Пасудна шухляда була приторочена з боку фургона, поряд з бочкою для води. Ідея належала Свену, який не бажав постійно лазити в тісну кабінку і назад. Він терпіти не міг їсти всередині, воліючи узбіччя дороги, як обідні стіл. Кізь з ним не сперечалася, їй було все одно. Відкинувши різблену кришку... Вона витягла один кухоль, одну неглибоку дерев'яну миску і ще дерев'яну ложку, теж одну. Решта знову зникла під кришкою. Кій мовчки потягувала чай, чекаючи, поки звариться м'ясо, і заразом обмірковуючи свій завтрашній шлях. Їй не дуже, не дуже подобався її нинішній поспіль. Їй не подобався ні вантаж, ні замовник, ні те, що треба було їхати незнайомою дорогою. Причому вкрай невідповідної пори року. Тут, на рівнині, літо йшло на спад, а перед лежав шлях через пагорби, де панувала вже справжнісінька осінь, а потім ще в гори, де й зовсім до пуття ніколи не припинялася зима. Кіс спохмурніла, звела ж її нелегка з цим ризусом. Йому порох його забирай. Чомусь знадобилося запропонувати їй купу грошей за цю поїздку та ще й заявити. Коли, мовляв, доставиш, тоді й добре, не поспіхом. Кій, пам'ятається, одразу подумала про набагато зручніший перевал носіїв, розташований якого, якогось тижня шляху на південь. Кій вважала, що неабиякий гак тим не менш обернеться виграшем в часі. Але тут Ризус уперся. Він боявся, що на тій дорозі хтось вистежить її з вантажем і наполіг, щоб вона їхала через перевал дві сестри. Нехай це була незрозуміла примха, але Ризус запропонував за його виконання додаткову плату. Причому таку, що Кі вирішила знехтувати доводами з дорогого глузду. Гаразд, завтра вона буде у Передгір'я, а надвечір Якщо пощастить, на самому порозі, перев... на самому порозі перевалу, Кі з зітханням підняла очі і подивилася на хребет, що громазився на обрії. Неясна зубчаста тінь, що затуляла зірки. Кі швидко з'їла тушковане м'ясо, не чекаючи, поки воно охолоне в неї в місці. Начисто витерла хлібом миску та казанок і відправила хліб у рот, допила чай і виплеснула. Чайки у вогонь. Потім із звичною акуратністю прибрала весь посуд на місце. Обійшла фургон навколо, перевіряючи, в якому стані колеса та начиння. У кузові фургона лежали мішки із грубої тканини, повні солі. Один із верхніх мішків був, мабуть, із диркою. Назовні висипалася трохи рожевого порошку. Кі ще подивилася, як там її коні, і полізла до кабінки. Вона тримала в руці свічку, і тіні, що заполонили кабінку, поховалася під ліжко. Кі зачинила за собою вузькі дверцята і подивилася в крихітне віконце. Воно виходило в інший бік від дороги. У ньому нічого не було видно, окрім нічного неба. Кі сіла на підлогу і втомлена стягнула з ніг подряпані шкіряні черевики. Потерла очі, почухала шию під волоссям, все ще пов'язаним у жалобні вузлики. Потім запустила палець у непримітну тріщину в стінці фургона і витягла невеликий дерев'яний цвях, відкрилися потаємні дверцята, які виняла те, що насправді було її вантажем. Маленький, майже невагомий шкіряний мішечок ліг їй на долоню, ті любовна підкинула його на руці і в міст забренчав. Кіра спустила зав'язки і перевернула мішечок. На долоню викотилися вогняні іскри – три сині, червоні, дві великі прозорі. Ось за що Ризус заплатив їй таку купу грошей. «Дуже багато хто знає, чого я тут купив», – довірливо повідомив він їй. Очі його, при цьому знай, обмацували стіни маленької готельної кімнати, де він зупинився. Він саме налив ківіна, але руки тремтіли, і вино виплеснулося через край. Я знаю, що за мною стежать. Я чую ночами, як хтось ходить за дверима. Я присуваю до дверей стіл, і все одно не можу спати. Вони переріжуть мені горло, пограбують. А що подумають про мене вдома, якщо я повернусь із порожніми руками? після стількох років торгівлі та мандрівок. І навіщо тільки я купився прокляти каміння? Але з іншого боку, коли ще, коли ще підвернуться такі чудові самоцвіти, та ще й так дешево? Ніколи ще в мене не було настільки дивного каміння, чистого, бездоганного. Подумати тільки, які гроші я виручу за них у Дубліні. Спершу треба їх ще доставити туди, зауважила тінь. У неї не було жодного бажання вислуховувати його кудахтання. Нехай переходить нарешті до справи. Чи вона піде шукати заробітку десь в іншому місті? Досі нею рухала в основному жалість. Різус випадково зустрів її на вулиці і так зворушливо зрадів знайомому обличчю. Місто ж, де все це відбувалося, називалося відповідно – Зброд. «Про це не турбуйся!» «Я такий план вигадав», – гордо посміхнувся Ризус. Нахилився до неї через столик і перейшов на шепіт. «Я відправлю звідси, в Дублін, трьох навмисних, молодиких, на швидких конях, без поклажі, але озброєних. І тебе. Але ти вийдеш декількома днями пізніше, причому після того, як ми з тобою шумно посваримося в нижній кімнаті за обідом. Розумієш, до чого я хилю?» І повільно кивнула, але брови над настороженими зеленими очима зрушила в одну межу. І що ті молоді вершники? Ти їх попередиш, що вони, може, життям заплатять за цю твою маленьку хитрість? Навіть і не, на... не натякнув. Ризу красномовно знизив плечима. Вони теж повезуть дещо, хоч і не зрівняй нам менш цінне. Чи знаєш, розумна людина завжди може підшукати молодців. Для яких така небезпека, що пряна приправа, тож тут жодних складнощів. До того ж їм буде заплачено вперед, про всяк випадок. Ні, кі, головним моїм посланцем будеш ти саме ти провезеш моїй коштовності через перевал. Кому спаде на думку, що заради кріхітного вузлика спорядили величезний фургон? Особливо, якщо ми навантажимо тебе мішками з сілью для продажу по той бік гір, ті мовчки дивилася в його маленькі, близько посаджені, блакитні очі, круглі, як у порося, подумалася їй, і просто поховані в великих блідих щоках. У Ризуса було масивне барилоподібне тіло на неправдоподібно худих ногах. Тим не менш він завз... завзято одягався так, як одягалися в цьому місті заможні молодики. Химерно і несмачно. Його короткий червоний плащ був того ж кольору, що й облягаючи штани. Камзол, що туго натягнувся на животі, був смугастий кричачих тонів і опустила очі, розглядаючи подряпну, подряпану стільницю. «Чи можна?» – запитала вона себе – Чекати справжньої ділової хватки від людини подібно, подібно одягненою. Потім її губи торкнула усмішка. Хіба не для цього самого різу перевозила вона всяку всячину з тих пір, як завела собі фургон. А раніше її Аетан. Інша річ Різус ніколи не був її улюбленим клієнтом. Дуже часто він плутався з з контрабандою, та й чесно зароблені гроші віддавав із спорядним скрипом. Скільки разів він приймався сипати прокльонами, коли вона змушувала його виконати свою частину договору. Але коли йому знову вимагався, заслуговуючи абсолютної довіри візник, Рідус моментально забував колишні сварки та розбіжності. Загалом, забагато води витекло щоб розмірковувати тепер про його здоровий глуст, або відсутність такого. Ось так і вийшло, що Кі вже, вже ж таки прийняла половину щедро відрахованих грошей, інше – після благополучної доставки. Якби на місці Кі хто-небудь був інший, Ризус точно встав би, турбуючись за свої камінці, але він знав Кі багато років і не мав жодної причини ставити під сумнів її чесність. Вона провела в зброді ще кілька днів, не поспішаючи, готуючи фургон до далекої поїзни. Зрізом вони постійно бачилися і були в очах оточуючих добрими приятелями. Тим більше було потрясіння пережити постояльцями готелю, коли одного разу в тихій розмові торговця і вожчиці стали прослизати все більш напружені нотки, що поступово змінилися відвертою лайкою, Кі поставили крапку, обізвавши його відгодованим кнуром у півнячому пір'ї. Ризус на це виплеснув їй в обличчя вміст своєї склянки, місцеве бренді, яке вогнем опалювало не небо, після чого кість стрімко. Вийшла, по дорозі перевернувши нарізу за столик з щойно під поданою дорогою вечерею. Кі посміхнулася і прибрала дорогоцінні камені назад у схованку. Звичайно, він обов'язково згадає їй цю витівку, коли ви не зустрінуться в, в діблуні. Лаялася і лаялася б собі на здоров'я, скаже він, але їжа, така їжа, це гріх, який він їй не скоро простить. Кі задула свічку, стягнула в темряві курточку та пропилені штани і, видершись на спальну крамницю, закопалася під ковдри. Витяглась на всю довжину на порожньому ліжку і заснула. 3. Готель у Сестер розташовувався у невеликому рівному П'ятачку, саме в тому місті, де перед вже всерйозь подумували, чи не час їм ставати горами. Навколо готелю ще росла, росли дерева, але гілки у всіх були витягнуті в один бік. Нещасні, скручені дерева висанжені та спотворені постійною боротьбою за життя. Сам готель – дерев'яний будинок, сірий від негод, справляв теж враження впертого чіпкового виживання попри все. Усі її були забезпечені щільними віконницями. Довгий приземкувати будинок, здавалося, тулився до землі, ховаючись від невблаганного вітру. Вітер віддував облізлий готельний значок, тож той висів на ланцюгах не вертикально, а під кутом. Значок зображував двох людських жінок, що злилися у пристрасних обіймах. Кі скептично глянула його. Подожник явно мав досить відносне уявлення про властивості людського тіла. Цікаво. Чи подумала Кі, до якого народу належить тутешній господар? Принаймні, на вигляд двору цього не можна було визначити. Кі виявили там два відкриті фургони і три упряжні тварини у конов'язі. Позади в готелю Втім, виднілося щось на зразок стайні. Кіна тягла віжки, і сірі вдячно зупинилися. З самого ранку вони тягли фургон то втоптаною земляною дорогою, то дрібним камінням, поки їм не доводилося долати особливої крутості. Але постійний підйом угору все одно вимотував сили. Кіна мотала віжки на рукоять гальма і зістрибнула з сидіння. Їй нічого не доводилося чути про цей готель. Ні гарного, ні поганого. І це при тому, що в неї встигли скінчитися мідяки. Чи варто показувати в тутешніх місцях карбоване срібло, хоча б навіть дрібне? Обмірковуючи це, кізви звично запускали руку під збрую, піднімаючи важкі ремені і пересуваючи їх зручніше. Сігмунд опустив важку голову і потерся, напрошуючись на ласку. Вітер розмухував каптур плаща кій, скрип, а потім стукіт дерев'яних дверей змусив її звернутися. На порозі з'явився господар готелю, і загадка вирішилася. Він належав до племені дінів. Він нахилився в біккі, придивляючись до стрункої худенької фігури в чоботях. Шкіряній сорочці та таких самих штанях. Кій вперла в нього пильний погляд, навмисно округливши свої зелені очі, і господар помітно змішався. Вона на тер і розраховувала. Мало хто міг винести погляд блискучих, вологих людських очей. Дін неквапливо зіскочив у пандусу Ганку і прийшов назустрічки через двір. Одна людина з акцентом запитав він на загальному. Вона кивнула і лише потім згадала, що для Діні в цей погляд мало що означав. Одна. І упряжка в два коні. Відповіла Кі. Справді, чому б не спробувати? «У нас є кімната, яка підходить для людини», запевнив її Дін. Потрібно тільки поважай наш звичай та заплати вперед за постій». Півмідяка одна ніч для людини і вечеря. Один мідяк за кожного коня, за такого великого коня. Дін підійшов зовсім близько, прикидаючись, ніби милується Сігмунтом, але Надія Кін на затишний ніч ліг почала випаровуватися. Сіра маківка Діна так і колихалася. Він намагався оглянути коней і до того ж не видати себе і дивилася, як роздувалося і обпадала пухке, позбавлене кінцівок тіла. Вона знала, що його гладка, гола шкіра не помічала ні холоду, ні спеки, а значить, йому справи не було до холодного пронизливого вітру, що постійно дмухав згір, передбачаючи, що він зараз скаже, кім мовчки залізла назад на своє сидіння, і точно. «Твої кінь скопійовані», – оголосив він. Незважаючи на акцент, у його невиразному голосі чулося роздратування і гнів, а по тілу поширився рожевий рум'янець, що виражав у дінів найбільше душевне хвилювання. Холостити запряжних коней звичай мого народу, відповіла Кі і квапливо підібрала вішки. Твоя не знайде тут гостинний дах, прогримів Дін, сповнений свідомості власної правоти. Ми не має справу з розумною істоту, яка калічить інші істоти заради своєї зручності. Кі втомлена кивнула, потім знову вбрала свій жест у слова. «Та я знаю, знаю, ось тільки подивилася б я на вас, Дінові, якби хтось зазимував тут у вас із парочкою жеребців. Гаразд, гаразд, не пихкати, вже їду». Кіза ворушила віжки, і коні неохоче налягли, вирушаючи з місця. Великі жовті колеса почали повертатись. «Перевал дві сестри закрито!» – уже ззаду з урочистістю прокричав Дін. «Твоя доведеться їхати назад через пагорби. А якщо твоя хоче цієї пори року через хребет, то твоя вирушай на південь, на перевал Носильника». «Я чула, якщо постаратися, можна проїхати і тут. Якщо твоя дурень, то спробуй. Вже випало багато снігу. Повертай, твоя все одно не проїде. Твоя все одно повернеться, а ми не пустимо під дах». «Я не повернуся», – пообіцяла Кі через плече. Скрип коліс по паритій дорозі заглушив подальше застереження, який Дін продовжував вигукувати її у слі. Тій їхала вперед, намагаючись якнайшвидше забути про готель. Теж ще розмріялася про шматок свіжого соковитого м'яса, про м'яку пухову пирину у світлі теплій сухій кімнаті. Гаразд, тішила вона сама себе. Все ж таки знають, які готелі динів і що вони мають на увазі під кімнатами придатними для людей. Самі Діни. Воліли жити у вогкості. До того ж, Кі не отримала б тут ні м'яса, ні пуховіка, ні будь-яких тваринних продуктів, хіба що вологий оберемок прілої соломи та миску теплої вівсянки. Зручності, які б Ді не надали людині, цим і вичерпувалися. Загалом є про що сумувати. І все-таки. Вітер, що холодив обличчя й руки, здавався Кі вдвічі злішим, ніж раніше перш ніж вона побачила готель. Не зупиняючи сірих, вона розчинила дверцята кабінки, нахилилася всередину і витягла невелике хутро кислого вина. Кі змочила їм рота, потім випила ковток. Давня звичка змушувала її суворо берегти запаси, особливо на незнайомій дорозі, коли невідомо, чого чекати попереду. Перш ніж виїхати зі зброда, вона запаслася всім необхідним. Проте звичка, вироблена всім життям, брала своє. Сидіння плавно хиталося під нею. Вісім міцних копит відбивали впевнений ритм. Кі подивилася на широкі сірі спини і, підбадьорюючи кони, трохи труснула віжками. Сігмут мотнув головою, зрозумів, мовляв. А Сігурт, налаштований зазвичай скептично, пирхнув. «Винесуть, – подумала Кі, – вони втрьох багато чого побачили». І жодного разу ще один одного не підводили. У місцях, які вона тепер проїжджали, стояла вже глибока осінь. Трава по сторонах дороги зовсім висохла, а ялинки налила, налилися темною зеленю, готуючись до зими. Так, до часу ночівлі вони, мабуть, в'їдуть вже справжньої зими. Іноді, особливо на поворотах, Кій бачила між деревами дорогу, що звивається вгору схилом гори. Схил переливався в сонячних променях білим, сірим та блакитним. Кіз похмурніла. Надто вже дивно прокладено був цей тракт. Його, здавалося, проклали таким чином, щоб вийшло якнайбільше петель між готелем та власним перевалом. Не було такої балки, в яку він би не пірнув, такого пагорба, за яким він би не сховався. Коли кіз зупинилася біля готелю, була приблизно середина ранку. О півдні вона зжувала смужку в'яленого м'яса, але зупинку, щоб приготувати їжу, робити не стала. Ще буде час, коли темрява унеможливить подальший рух. Зверху з гір на зустрічки дув вітер. Несильний, прото дихаючи холодом вічних снігів. Кість зіщулилася, перечуваючи мороз, який чекав її там, на горі. Потім невеликий горбок заслонив фургон від вітру. Похитуючись, він котився вперед, і порипування дерев'яних членувань здавалися кі голосами якихось звірят, що розмовляли один з одним. Це діяло усипляюче. Десь на знайомому тракті кі, мабуть, піддалася б пакусі і задрімала, надавши сірам самим крокувати дорогою. Але тут ні. Кій випростала спину і навмисно відкинула каптур, щоб вітер холодив її обличчя. На гірській дорозі, на, на зразок цієї, в будь-який момент міг з'явитися розмитий кам'янистий брід, або не краще того, в'язка брудна калюжа. Ще не вистачало прокинутися від поштовху, коли колеса з хлюпанням загрузнуть у бруді або вісь з тріском вріжеться в камінь. Кі почухала шию задом під волоссям і зізналася собі, що на нерви її діла ще й особлива цінність вантажу, щоб що перевозився. Власне, таке теж було їй не вперше. У різний час у потайній шафті подорожували і дорогоцінні камені, і папери, що визнавали спадкаємницею, Незаконно народжену дочку, а одного разу заборонена книга, запечатана від цікавих очей зеленим воском, до якого приклав свій перстень чаклун. Тож цінність вантажу була загалом ні до чого. Найбільше турбували ті хитромудрі застереження Рисуса, що, якщо у товстуна була зовсім немає переслідування як вона звикла рахувати. Що, якщо за ним справді хтось стежив? Що, якщо вони звернули увагу на розісланих ним численних навмисних і замислилися, що це означає? А якщо ще взяти до уваги пихати манери самозакоханого коротуна і його любов до бренді? Так. Такому як Ризус знадобляться найбільші зусилля, щоб не, не розхвалюватися хмелю про те, як спритно він всіх обдурив. Але навіть якщо він і протримається після її від'їзду кілька днів, чи можна порівняти черепащу швидкість навантаженого фургона з жвавим галопом вершника на швидкому коні? Дійшло до того, що напрочуд щедра плата, запропонована ризусом, і та ставала, стала здаватися їй підозрілою. Незадовго до темряві сірі перейшли через широку дрібну річку, що перетинала дорогу. Перехід виявився неважким дно річки вистигала галька, дрібна та надійна під копитам. Вибравшись на той бік, Кій направила коней на невелику рівну галявину, прикриту від вітру заростями нискорослого ялинника. Що там зустрінеться далі, нікому не відомо, а тут, принаймні, була вода і якесь укриття. Кі вирішила влаштувати не Спочатку вона подбала про коней. Витерла обох і вкрила кожного своєю попоною. Попони були дещо поношеними. Їй подарували їх тоді, коли і Сігурда, і із Сігмундом. На якусь мить вона знову побачила іскорки сміху в синіх очах Свена. Він так зрадів її здивуванню. Відчула шорсткий дотик його величезних мозолистих долонь, коли він вручав їй поводи сірих трирічок, що дико косилися. Новенькі скрипучі поводи. Кій відігнала видіння геть. Тоді попони були завеликі коня, а тепер вони майже витерлися. При першому випадку викину їх, куплю нові, твердо пообіцяла собі Кій. Вона добре знала, що не зробить цього. Кій підняла і перекинула на інше місце дірявий мішок із сіллю, що лежав у кузові фургона. Потім розв'язала той, що лежав під ним, і витрусила щедру порцію зерна. Зголоднілі важковози негайно підійшли і, попиркуючи, заходилося підбирати корб з млявою осінньої трави. Ті поклала на місце мішечок із зерном і прикрила його соляним. Це була ще одна поступка з боку Різуса. «Якщо вже потрібний для відводу очей якийсь вантаж, – сказала вона йому – то нехай це буде принаймні щось таке, що мені знадобиться в дорозі. Ще не вистачало, щоб коням у горах довелося голодувати. Покінчивши із зерном, коні відійшли геть і почали щипати траву, рідкісними клаптями, що росла на схиль. Тим часом ті, звично, зайнялася справами, що заповнювала її самотні вечори. Затопила вогнище з підвітряного боку фургону, повісила над вогнем і вкритий киптявий котелок. Відокремила частину припасів для вечері. Заваривши чай, вона дала йому настоятися на чорно... до чорноти, а потім випила, опалюючись і відчуваючи, як він лється в порожнечу живота. Їй хотілося їсти, і від цього голод ставав лише гострішим. Кі поставила додолу глиняний кухоль і потяглася перешкоджати суп ножем, яким різала м'ясо. У цей час Сігбунд ударив копитам і сахнувся, злякавшись чогось. Сігурт голосно пирхнув і здінявся дибки, мелячи передніми ногами. Кі схопилася на ноги і побачила, як її коні тікають геть від фургона. Вона озирнулася, перевернувши кухоль і розливши чай. І тут чорна тінь кинулася на неї з темряви і перекинула горілиць. Кій так ударилася потилицею в тверду землю, що іскри полетіли з очей. Вона відчайдушно відбивалася, навмання кола шматя чоловіка, який ледве могла розгледіти. Їй удалося як слід лягти його, лягнути його і не дати притиснути себе до землі. Перевернувшись, вона стала на коліна і спробувала підвестися, але сильний поштовх у плече знову перекинув її додолу. Кі все таки відкотилася, ледь не потрапивши у вогонь, і хитаючись встала. Чоловік знову кинувся на неї. В останній момент Кі відступила вбік і міцно стиснутим кулаком вдарила його в горло. Він видав каркаючи звук, в якому здивування Заважала болю. Чоловік втратив рівновагу, і Кі накинулося на нього ззаду. Разом вони вдарилися об корму фургона і впали додолу. Він спробував зловити Кі, але вона вивернулася. Опалюючись, вона схопила з вогня казанок і замахнулася ним, розплескуючи бризки. Рідина, що кипить, обрушилася чоловікові на груди, а сам казанок з тріском впечатався йому в щелепу. Зашепивши від болю, він звалився. Кій кинула казанок і підхопила нож. Потім ударила колінам у груди чоловіка, що намагався піднятися, і, сі... і сіла на нього вверх. Голе лезо торкнулося податливої шкіри на його горлі. Незнайомець сіпнувся, але гострий лезо прорізало шкіру, і він обм'як. Опустив руки додолу і розкрив долоні, мов, здаюся. Якийсь час вони не рухалися, тільки важко дихали, ковтаючи холодне сире повітря. Коні, що кинулося геть від фругона, зупинилися полум'я багаття кидала тіні на обличчя чоловіка. Зростом він, мабуть, був із самокі, якщо рахувати разом із чоботами, але склад... складався міцніше. Він важив би на добрих півтора десятка фунтів більше за неї, якби не був настільки виснажений. Він нагадав їй осиротілого теля. У нього були темні очі і темне кучеряве волосся, в якому застрягло опале листя і клаптики муху. Це надавало хлопцеві вигляду дикого хижого звіра. Він тяжко ловив ротом повітря. Видно було рівні білі зуби. Він дивився на кі знизу вгору і очі в нього були, як у тварини, сповнені страху та люті. І Кі, сидячи на ньому верхи, на якусь мить пошкодувала, що йому не вдалося прикінчити її, наскільки все було б простіше. Непрохана думка неприємно вразила її. Кі пересунулася, щільніше сідаючи у нього на грудях, і вільною рукою обшарила його пояс. Він здригнувся від дотику, потім знову обім'як. Якщо він наносив ножа, то не на поясі. Він лежав дуже тихо, тримаючи руки долонями вгору. Рухалися лише насторожені очі. Ті дивилася на нього, люта звузивши зелені очі. Несподівано його оброслі бородої губи скривилися кривили, в усмішці. Ще мить, і він засміявся. – Це ще що? – сердито спитала вона. – Та нічого. Він слабо посміхнувся, явно заспокоївшись за своє життя. – Я просто дивлюся. В хороше становище ти потрапила. – Якби ти збиралася мене вбити, ти це вже зробила б. А якщо ти не збираєшся мене вбивати, то що тобі зі мною робити? Він знову хмикнув, але сміх тут же змінився кашлем що роздирав. і негайно відчула укол жалю, але не дало йому волі. Ще не вистачало, вона не нижче. На твоєму місці я б не була така впевнена, що вбивати тебе вже пізно. Мій ніж і твоє горло, вони, чи знаєш, як і раніше, дуже близько один від одного. Він помовчав, намагаючись перепочити. Нарешті його ребра... Перестали ходити, і він спокійно промовив. Я хотів тільки відвезти одного з твоїх коней, а тебе чіпати зовсім не збирався. Коли ти поставила чашку, я зрозумів, що ти мене засікла, а отже без бійки справа не обійдеться. Тоді я і напав, розраховуючи швиденько скрутити тебе. Тільки от не вийшло. Він знову закашлявся. Його худорлявість була явно болючичою. І в темних очах горіли гарячкові вогники. І знову кі погнала непотрібну жалість геть, сказавши вкрасти у мене в подібному місці коня це і є вбивство. Справжнісіньке. Ти ще скажи, що збирався всього мені ногу відрізати, і більше ні ні. Відповідай краще, що за потреба змусила тебе стати злодюшкою. Він подумав, перш ніж відповісти. Мені треба за перевал, а пішки туди не пробитися. Надто далеко. Сніг, вітер. Та є одягнений я. Я тричі пробував, і все без толку. Але на коні я б. І перше, що спало тобі на думку, це вкрасти, – холодно підсумувала Кі. Мені чомусь здавалося, що люди, які потрапили в біду, спершу зазвичай просять про допомогу, а потім уже пускають силу. Якби ти просто підійшов до моєї вогнища і честь по честі попросив підвести тебе за перевал, невже ти думаєш, я б тебе прогнала? А ти думаєш, я не пробував? Двічі. І обидва рази мені допомагали дістатися кордону снігів. А потім вони розвертали фургони і поверталися до готелю у сестер. Бо на фургоні там не проїхати. Обидва рази я благав дати мені коня, але мені відмовляли. То що, на твою думку, мені залишалося? Міг би повернутися до готелі і перечекати зиму, або спуститися на південь і скористатися перевалом насильника. Ті зовсім не подобалося, який оборот приймав їхня розмова. Досить безглуздо почуваєшся, розмовляючи з людиною, у якої сидиш на грудях, погрожуючи ножем, до того ж, пояснення дивного хлопця здавалося їй дедалі переконливішим, з глузду з'їхати, його напад уже починав здаватися їм чимось таким, що можна було зрозуміти і пробачити, начебто, якби її випадково штовхнув у натовпів незнайомець. Діни на мене теж косяться. Продовжував тим часом бранить. Говорять, я їм фальшивими монетами заплатив. Звідки ж мені було знати? І взагалі, якби в мене хоч гріш, став би я ловити кроликів і гристи траву. Ну, ти цих дінів не гірше за мене знає. До того, люблять будь-яку безсловесну тварюку, те розумна істота, яка ледь не вкладається в їхнє уявлення, виженуть запоріг і не сверблять, хоч ти околить. Я не можу туди повернутися. Ти ще не сказав, чому ти так рвешся на тій бік? вибагливо запитала Кі. По його обличчю пройшла тінь, і очі знову стали як у зацькованого звіра. Він дивився на неї так, ніби її питання торкнулося чогось таємного. Ті не відвела погляду. Зрештою, це вона тримала ножа у його горла, а не навпаки. Вона ще вирішить, як з ним вчинити, але перш за все визнає все, що тільки можливо. Він похмуро спостерігав, але потім на обличчі проступила байдужість. Він ворухнувся, ніби намагаючись знизити плечима. Яка тобі різниця? сказав він. Ну, гаразд, мені знадобилися гроші. Там за горами мешкає моя сім'я. У мене є родичі, які раніше допомагали мені по дрібницях. Ось я і надумав знову до них звернутися. Тепер уже кій зрушила брови. Ці вигадки видалися їй мало схожими на правду. Так ризикувати і тільки заради того, щоб... Але тут чоловік знову закашлявся, і кій впіймала себе на тому що відводить ніж у бік, не порізався б. Вона стиснула губи. Вона була сама собі гидка. Кій повільно піднялася і ще повільніше забрала ніж у пік. Хлопець уважно спостерігав за нею. Він не намагався схопитися і лежав нерухомо, ніби вона все ще сиділа в нього на грудях. Кій демонстративно повернулася до нього спиною, тримаючи вухо гостро. Підібравши напівпорожній казанок, вона знову влаштувала його над вогнем і долила в цілілу гущавину водою з барила. Чоловік не рухався. Кі з роздратуванням зиркнула на нього. Він так само лежав на спині, розкинувши руки, і це обезброювало. «Ні», – сказала собі Кі. «Ніякого діла мені до нього нема. Зараз же, зараз же прожену його геть, і відбагаття, і зі своїх думок». Вона простежила поглядом за тим, як підводилася, і опадали його кисляві груди під розірваною брудною сорочкою. «Поїдеш зі мною», – тоном наказу сказала вона нарешті. «Мені, як і тобі, неодмінно треба на, тій, на той бік». І коли вже нам обом закортіло, чому б не вирушити разом? А тепер давай-ка, вставай, їсти будемо. Теж мені трьох тріпок складений. Поламаних до того ж, охоче погодився він. Крохтяче і непритворно стогнучи, він перекинувся і встав, обмацуючи в ребра. Або принаймні натріснутих. Я стільки... «Постив, що навіть ти мене ледь не пригорнула!» Він усміхнувся і пошкрепку длату голову. Тряхнув головою і почав розчісувати кучері п'ятернею, витягаючи листя і траву, що набилися у волосся під час сутички. Кіпо хмура дивилася на нього, не розуміючи, і не приймаючи його жартівливого тону. Вже давно ніхто не наважився жартувати з нею. Теж ще веселу. Можна подумати, не вона щойно припинила його способу злодійства, скрутила його і приставила ножа до горла. І будь ласка, він стояв перед нею і криво усміхався. Вона чекала від нього будь-чого, але тільки не цього. Кі навідалася в кабінку і витягла додаткову порцію їжі, продовжуючи втім краєм ока стежити за незнайомцем покрешила у воду коріння та м'ясо і стала помішувати. Він мовчки стежив за нею. Вона підняла нарешті очі, і його усмішка відразу стала ширшою. Невже ти навіть не зв'яжеш мене? А раптом я тебе таки якось долаю і втечу на одному з твоїх коней. Пересмикнувши плечима, Кі натрясла трохи чаю в горщик і влаштувала його в гарячому камінні біля вогню. «Коні вже налякані», – сказала вона. «Ти сам бачив. Я їх не прив'язую. Якщо захочеш забрати одного з них, зумій спочатку спіймати. Допустимо, навіть ти мене здолаєш. Хоч те сумнівно. Ну, скажімо, уб'єш. Цікаво, як ти їх упіймаєш, якщо від тебе буде бити моєю крові? Ні, якщо ти справді хочеш за перевал, ти нічого подібного не зробиш. У тебе одна надія – робити те, що я скажу. Кі з жалим подивилася на кухоль гарячого, щойно налитого чаю, який тримала в руках. Дуже неохоче вона простягла її хлопцю поверх багаття і полізла в посудну шухляду за другою. Він мовчки стежив за тим, як вона наливає собі, як сьорбає. Він тримав кухоль у долонях, відігріваючи худі руки. Кі дивилася на нього поверх свого гуртка, потягуючи чай і посміхаючись про себе. Ось і вона поставила його в глухий кут. Тепер уже він явно не знав, як поводитися. Які дурниці. Дитина. Кі зневажливо хмикнула, але безглузде відчуття торжества так і не минуло. Суп, що зварився, почав пузиритися, і кі розлила його в дві миски. Одну з них вона сунула хлопцю в руки і не без задоволення простежила за тим, як він натягував на руки подерті рукави, намагаючись не опектися ні супом, ні чаєм. Кіп привалилася спиною до колеса і почала їсти. Чоловік все ще стояв, тримаючи в руках кухоль і миску, наче це були якісь предмети незрозумілого призначення. Потім опустився додолу як і раніше, дивлячись Накі. Вона підвела очі і побачила, що він поставив кухоль і взявся за ложку. Він смакував кожен шматочок і явно був не до кінця впевнений, що йому все це не наснилося. Очистивши миску, він нерішуче потягся до казанка з чаєм і запитливо глянув Накі. Вона вдалася, ніби не помітила його погляду. Зрештою, він наважився і налив собі ще. Вони пили чай, мовчки поглядаючи один на одного. Говорити не було про що. І проте ті відчула, наростаючи роздратування. «Прах тебе забирай», – подумала вона з досадою. «Це мій фургон і моє багаття. Чому я ніяк не можу зібратися з духом і як слід тебе розпитати? Приперся непроханим на коїв усякого неподобства і мовчиш собі, ніби так тому й належить бути. Чому мені ще й має бути ніяков?» «Мене звуть кі...» Це прозвучало майже як звинувачення. «А мене...» «В Вандієн...» озвався він охоче. Усміхнувся і відпив із кухля. Відблиски вогню грали на його обличчі, і кі спробувала уявити, як би він виглядав, якщо його добре вимити, підгодувати і одягнути по-людськи. Подумавши, кі дійшла висновку, що з нього вийшов би Досить симпатичний чоловік. Він справді був трохи вище кі, і не набагато ширше в плечах, але тіло здавалося м'язистим і ладним. Шкіряна сорочка, що бачила види, облягала міцний торс і вузькі стегна. Штани у хлопця теж були шкіряні, подекуди протерті та залатані. Кіп придивилася до обличчя. Вандіен мав прямий ніс з високим переніссям і красиві темні брови. Невеликий рот ховався в запущених вусах і бороді. Безперечно, Вандіен звик начисто голитися, а руки, що тримали кухоль, незважаючи на мозолі, ясно говорили про те, що до важкої праці йому довелося звикати вже дорослих. Коли Кі знову подивилася йому в очі, Вандіен усміхнувся з таким виглядом, ніби прочитав її думки. І спитав, а тебе то, що жене за перевалки, зроби милість, розкажи мені трошки. Адже я з понуканим твоїм ножиком он скільки тобі всього розповів. Причому такого, що рідко вибовтують незнайомця. Він потягував чай, спокійнісінько дивлячись на неї поверх чашки. Кі недбало знизила плечима. У мене там справа. Потрібно перевезти вантаж солі. Термін ось-ось вийде, і, а запізнюватися я не люблю. До того ж, я давно збиралася подивитися нові місця. По цей бік хребта я кожну стежку знаю на пам'ять, на бридлу. А за горами, я чула, і платять краще. Якщо і краще, то зовсім небагато, сказав Ванді. І треба бути просто схибленим на торгівлю сіллю, щоб у таку пору року тягнути її через перевал сестер. Ну, щойно прямо не назвав мене брех... брехун'єю, подумала Кі. Отже, я й і є схиблена, відповіла вона сухо. Принаймні це допомагає мені не опуститися до крадіжки. Ах, як мучить мене совість, вигукнув він і блазенським рухом схопився за серце. Ні дати, ні взяти, пронизане ударом рапіри. Потім від... відібрав руку і розреготався. І не витримала і усміхнулася у відповідь. Завтра почнуться сні... сніги, сказала вона, депиваючи чай. Треба буде виїхати раніше. Вандіен підняв кухоль таким жестом, ніби це був келихвина на званому обіді. «Заранній виїзд!» – проголосив він таємничим голосом, і перекинув у рот залишки чаю, що охолонив. Кі не відповіла на його тост. Застигши з кухлем у руці, вона дивилася на Вандіена. Їй здавалося, він ніби перевернув у її свідомості якийсь камінь, і жаба, що сидить неподалік, підморгнула її жовтим оком. Тепло, що розтикалося по тілу, кудись зникло. Погляд кізь став пильним. Що в нього в голові? А що може бути в голові у чоловіка, крім як? Але Вандін, поставивши кухоль, зірвав пучок сухої трави і начисто витер миску, а кухоль витрусив над вогнем. Він покрутив посуд у руках, щоб кі бачила, як він акуратний, і знову поставив його біля вогню. Потім потягся, став на карачки і поповз під фургон. Дивуючись, Кі простежила за ним поглядом. Він по собачому згорнувся клубком і заплющив очі. Кі вичистила свої миску і кухоль і піднялася на ноги, що затекли, щоб прибрати посуд у ящик. Потім пригасила багаття і обійшла фургон, готуючи його до начіглі. Коні, що повернулися, стояли неподалік. Кі підійшла до них і ласково почухала могутні сірі шиї. І залізла до кабінки. На цей раз вона не стала запалювати свічку. Крізь маленькі віконці проникало цілком достатньо зоряного світла і відблизків вугілля багаття, що ще теплилося. Кі подивилася на свою постіль. Просте дощати піднесення було піднято над підлогою а внизу влаштоване місткий ящик. Ліжко було достатньої ширини, щоб двоє людей могли лягти, затишно притиснувшись один до одного. Не надто розкішне ложе. Лише мішок із чистою соломою, укладений поверх дощу. Ще в кій було дві ткані ковдри. Одна приглушеного синього кольору, інша золотисто-коричнева. І обидві досить потерті. А крім того... Перед від'їздом із зброда кіп піддалася хвилинному потягу і витратила частину різусового авансу на невиправдано розкішну покупку. Хутряне покривало з пухнастих шкур зимового оленя. Кі знала, загорнувшись у це розкішне хутро, можна було галяка спати на снігу і почуватися як у літню ніч біля багать. Тобто саме те, що потрібно після мірзлякуватого дня. Тут Кій подумала про чоловіка в протертій до дірок сорочці, який, як бездомний звір, тремтів і кашля від холоду внизу під фургоном. Кій повільно підвелась на ліжку. Старі ковдри давно пилиняли, пухнастий ворс витерся. Багато води витекло з того дня, коли їх вперше розстелили на матраці. З запашного сіна в новенькому фургоні що ще пахнув свіжим деревом і соломою. Коли вони із свеном удвох ховали, ховалися цими ковдрами, що за потреба була їм ще в якомусь хутрі? Ки пригорнулася обличчям до ковдр, і їй здалося, ніби знайома широка долоня торкнулася щоки. Рвучко майже зло, ки звернула теплі оленячі шкури. Потім вилізла з кабінки назад на сидіння, перегнулася униз і запустила ковдрою мерзотливого Вандієна. Він здивовано озирнувся, але Кі не стала чекати, поки він зрозуміє їй подякувати. Вона повернулася в кабінку, зачинила вузькі двері і накинула гачок, яким взагалі рідко користувалася. Вона не стала роздягатися, сівши на ліжку, вона натягла на коліна старі ковдри і почала в пітьмі розпускати на ніч своє причесане повдовинам волосся. Дивні слова Вандіїна знову з'явилися їй на думку. Кі довго сиділа в темряві і згадувала, згадувала. Подорож у рідні місця свена, містечко, що називалося Брід Арфіста, було довге і заздалегідь сповістила рідню чоловіка про своє прибуття і про те, що за новини вони їм ща щастить. Вона знала, що її зустрічатимуть. І все-таки, коли попереду з'явилися великі луки і яблуневі садин по сторона знайомої дороги, мужність ледь не змінила. Адже вона вже повідомила їх про втрату. То чому б їй тихенько не проїхати повз ніч, Нікого не потривоживши глибоким тупотом упряжки, що збиває волохатими ногами коней маленькі фонтанчики пилу. Що взагалі вона може запропонувати цим людям? Як вона потішатиме їх? Чи приймати їхні втіхи? Кі втомилася, нескінченно втомилася. Після загибелі свена все в ній було натягнуте, наче пагуне дерева арф що брязкають від найменшого вітерця. Все в душі відгоріло, і гори, і гордість, і здатність радіти. Раніше вона любила посміятися і була куда як гостра на язик. Куди все поділося? І навіщо, власне, це потрібно? Якщо нема кого підчепити, нема кого розсмішити? Забуті почуття відсунулися в темряву, наче гамір на місто, поглинути морськими хвилями. Принаймні так, здавалося, самій Кі. Здавалося, поки вона не знайшла поглядом криву стару яблуню, ту, у якої вони колись зустрічалися. Кі застигла на місці. Під яблуною стояв юнак, і волосся його, здавалося, безбарним у світлі вечірнього сонця. Він був у селянській сорочці, що майже досягла колін, довге волосся вільно лежало на плечах як і личить ще не просватаному хлопцю. Ось він вітально підняв руку, і в кі разом пересохло в гроті. Немов у вісні вона зупинила коней. Розсуваючи високі трави, Свен мовчки йшов до неї через луг і йшов тією широкою пружною ходою, яку вона так добре знала. Кі не сміла подати голос і тим самим зруйнувала Зруйнувати чарівні чари. Яка різниця хто це? Нехай іде, іде до неї. Він підходив дедалі ближче, але подібність не зникала, і він не танув у повітрі, як належало примарі. Ті навіть чула, як шароділа трава б у нього під ногами. Кій? Її серце так... таки лягло в безодню. Юнацький тенор належав. Належав Ларс його молодшому братові. Брату, так схожому на нього. Кі знесилено привалилися до дверцят кабінки. Її тремтіло болісне тремтіння. Обидва мовчали, поки Ларс підіймався по колесу і влаштовувався поруч із нею на сидінь. Може, мені вішки взяти? запропонував він тихо, похитавши головою. Кі ворохнула віжками, і коні знову попрямували вперед. Кі ніяк не могла знайти слова, які слід було б вимовити, а в серці знову розстелялася пустеля. Доведеться Ларсу пізнати біль, і нічого тут не вдієш. Сама Кі жила з цим болем уже кілька місяців, але так і не навчилася її вгамовувати. Кі, бідна сестричка, тихо говорив Ларс. «Я збирався тобі дорікнути, що не відразу нам повідомила, але подивився на тебе і відразу все забув. Бачила б, як ти виглядаєш, а ще, кажуть, час все стілює». Він замовк. Фургон під ними хитався і скрипів. Тяжковози розміри на тупотіли по курній дорозі. Ларс теж притулився спиною до дверей кабінки. Але довге волосся одразу прилипло до шиї, і хлопець випростався, витя, витираючи під рукаву. Його жест змусив Кі невесело посміхнутися. Ну, точнісінько свен до одруження. Він теж терпіти не міг, коли волосся липне до шиї, сказала Кі. Знаєш, він все дражнив мене і казав, що одружився на мені більш для того щоб я йому волосся в хвостик заплела, як одружені носять. Ларс похмуро кивнув. Дурний звичай, але мама ні за що не хоче з ним розлучитися. Тут пошкодуєш, що вже не хлопчик, якому волосся стриже коротко. Кому потрібні ці патли? Вже до плечей, і знай рости собі далі. Нічого, скоро самі зупиняться, тішала його йкі. Але коли вони вже так тобі набридли, чи не простіше знайти жінку, яка візьме в тебе в чоловіки і піклуватиметься про твоє волосся? Ларс обурено відкинувся назад, знову стукнувшись у дверцята лопатками. І ти теж. Я й так почуваюся точно однорічний бичок на, тор... на торгу. Руфус мені тільки твердить про мій борг, а мама без кінця запрошує до будинку Кеті. То шерсть провітрювати, то хлів крити, то пологи в корів приймати. Навіщо б це, як ти думаєш? Минулого року пам'ятається, їй і моїй допомозі в усьому цим якось вистачало, а нині подавай, щоб ми обоє. Причому зауваж, тільки ми і нікого крім нас. Ких микнула, добре розуміючи, що слова ці покликані були Відволікти їх з Ларсом від куди похмуріших предметів. Вона вирішила підіграти йому. Отже, твоя мама розставила тобі капкан, а брат твій і радий їй допомагати. Слухай, а що це за Кеті? Чи просто таке чудовисько, від якого тільки втечує рятуватися? Кеті? Ларс закотив очі. Та ні, вона хороша. Пухка, наче здобна булочка, і до того ж справжня селянка. Стегна ось. Цілий народ може народити. Плечі хоч бичаче єрмо одягай, а руки тільки за плугом ходити. Про груди я вже зовсім мовчу. Який завгодно вивідок вигоду є. Жах, сказала Кі. От саме жах. Ну, ти ж пам'ятаєш, ми з нею з дитинства разом грали. Дружила навіть між іншим. А тепер вона виросла в таку жінку, з якою хоч рибу ловити, хоч у полі з мотиками. Але кохати її, чи жити з нею все життя, слуга покірний. Тоді не ремствуй, Ларс, на довге волосся. Якщо хочеш знати, вони навіть тобі йдуть. Нічого, ще прийде жінка, яка... — Їх тобі з'яже. — І набагато швидше, ніж тобі здається. — Сподіваюся, — тихо пробурчав Ларс. Спекотний день потроху змінювався вечірньою прохолодою. Земля дихала нічним ароматами. За деревами, що росли біля дороги, світилися вдалині вікна будинки. Вдома ці належали рідні свена. Людям, пов'язаним кровними узами чи клятвою, сказаної колись. Людям, як і кім, потрібна була тепер до якогось невідомого їй обряду відпущення. Вона жвава уявила собі, як ці хлібороби з натрудженими руками, що мало звикли відривати погляд від борозни, зберуться всі разом і запитають її, що ж сталося з їхнім свеном, і глибок, глибоко всередині закрутилося щось холодне. Вона не хотіла їм прихати. Ті втомлено підняла очі до зоряного неба. Боковим зором вона як раніше бачила Ларса, і це було мукою. Якщо промружитись і не вдав... вдивлятися особливо уважно, цілком можна було уявити, що. Як часто вечорами Свен прив'язував свого коня до корми фургона і залишав там, а сам підсідав до неї на сидіння. Їхні діти, зазвичай, вже дрімали в кабінці, а вони зі Свеном тихо перемовляючись, доглядали стоянкове містечко. Іноді вони просто сиділи мовчки і слухали невтомне шльопання важких копит та скрипування фургона. Які це були вечори! Плечо свина, що торкалося її плеча, Кхм. «Як все ж таки це трапилося?» – голос Ларса знову злякав чарівні чари. Кі відповіла не одразу. Вона в тисячу раз намагалася знайти слова. Її розповідь має прозвучати досить переконливо. Розповідь, якій вони повірять, що вони зможуть прийняти. Як часто Кі намагалася уявити собі цю мить? Мить, коли хтось із родичів поставить невідворотні запитання. Як же їй не хотілося брехати? Вона була певна, що не, що не зможе. Нарешті вона заговорила, знапрочут відстороненим почуттям, слухаючи власний голос. Так розповідають про голод, що трапився за 3-9 земель, про випалені поля в чужій і незнайомій країні. Вони... Розумієш, Свен надумав покатати дітей на коні. Малий Ларс уже досить підріс і сидів сам, тримаючись його за сорочку. Ніжки в різні боки стирчали. Куди йому такого коня обхопити? Рісу Свен посадив перед собою. І як же вона сміялася? Ще пак. Так високо на величезному татовому вороному. Бачив би ти Ларси цього звіра, якого завів собі свен, жеребець і до того ж лютий, норовистий, ніколи не вгадаєш, що викине наступного моменту. Я й то пробувала Слену відрадити, але ж ти знаєш, який він був упертий. Любив силою помірятися. А тут таке суперництво. Зазвичай усе кінчалося добре. Розумієш, добродушня метушня. «А в той раз! Упертий, упертий мужик!» І то була правда, чиста правда, але неповна. Кіза мовкла. Вона не збрехала, просто підсунула Ларсу хибний слід. А куди заведе його по цьому сліду власну уяву, не її справа. «Пробач мені, свин!» – подумалася їй. «Виходить, ти начебто всьому винен, Недооцінив норовистого коня». Ларс теж мовчав, і вона знала чому. Він хотів пощадити її почуття, і уявляв, ніби знає, як це робиться. Що ж, воно і на краще. Кі першою порушила мовчання. Хочу попередити тебе, Ларс, адже я гадки не маю про цей ваш обряд. Так що як би мені перед усім вашим сімейством не зганьбитися. Ларс пирхнув, якби над ними не висіло гори він би, мабуть, розриготався. Вічно ти боїшся чимось образити нас, кі. Ми знаємо, що ти не нашого племені. Кора, моя мамо, тобі все пояснить, що до чого. Та й Руфус весь час буде поряд, допоможе, якщо раптом що. І нічого ганебного в цьому немає. Так роблять нечасто, але таки роблять, особливо, якщо в сім'ї одна вчелила і та маленька дитина. Сам охоронець обрядів це схвалив. Щодо ваших обрядів, відповіла Ки. Я і є маленька дитина. Невже Свен тобі нічого не розповідав про наші звичаї? Обережно спитав Ларс. Розповідав, як же інакше. Але тільки не про те, як у вас роблять із померлими. Він, розумієш, він так міцно належав до світу живих. Він казав, «Слухай, Ларса, я розумію, що питаю невчасно і не домістя. Твоя мати справді поклоняється Гарпіям?» Кі зуміла вимовити це зовсім спокійно, але серце шалено билося об ребра. Як же їй хотілося, щоб Ларс сказав, звичайно, ні. А то і посміявся б з дурних вигадок свина. Як вона рада була б, Відкинути непотрібну обережність і поділитися з ним всією правдою про загибель Свена. Ларс потер широкими долонями коліна. Тобі це, мабуть, здається дивним. І потім Свен з його, з його жартами і насмішками. Ми загалом не те, щоб обожнюємо їх, і ми знаємо, що вони не є богами. Вони такі ж смертні істоти, як усі ми, тільки на відміну від нас вони ж... Пов'язані з, як би це вислю, висловитися, з вищим і з долею, якщо хочеш. Їм відомі інші світи. Вони мають знання, в якому відмовлена людям і здібностями. Вихідними до цих інших світів, Кі, Я знаю, Ларса, як ви це, все це пояснюєте. Свен мені розповідав, що перед нашим з ним весіллям ваша мати принесла їм у жертву вала і потім потиляті щоразу, коли я народжувала. І ти маєш рацію, мені це здається дивним. На мене вони, пожирачі, падали, розорювачі стат, безсовісні, глумливі, жорстокі. Ті замовкла, не знаходячи більше слів. Ларс терпляче похитав головою. Все це домислики, дозвілля вигадки яким, на жаль, багато хто дійсно вірить. Це наклик на гарпі, але я на тебе не гніваюсь. Якби я тільки бачив, що вони творять, але не знав їх звичаїв, я б, як ти, теж у всьому цьому вірив. Гарпії вбивають лише за потребою, тільки для вгамування голоду, не як люди, які забирають життя заради забави, а той просто з нудьги. Гарпії. Вони пізнали рівновагу між світами, між життям та смертю. Вони могли, могли б повчати нас, людей, науці співіснування, тому що наша раса її забула. Нісенітниця, кість здогадалася, що сказала це вголос, тільки коли розглянула в очах Ларса лагідний закид. «Гарас, не гнівайся», – щиро вибачилася вона. «Зрештою...» Ларс втратив брата. Нема чого ще й знущатися з його віри. Що ж, я їх справді суджу у справах їх, у справах, які бачу. І потім я виросла на казках, що розповідають біля похідного багаття Ромни. Маленькою дівчинкою я вірила, що всі ми діти місяця. Вона породила всі раси – людей, гарпів, дінів, течря, алуя. Заклинанок вітрів, калуїнів і всіх інших. Вона вручила кожному народу якийсь особливий дар і веліла всім разом жити в цьому світі, наказавши не ворогувати між собою. А сама почала спостерігати за нами з небес, наглядаючи, чи добре ми шануємо цей завіт. Думаєш, дитячі казки? Може, я і сама в них не так свято вірю, як колись? Але з чим я ніколи не погоджуся, так це з тим, ніби серед розумних рас є вище і нижче. І ще, що люди, нібито за труну життя, завдячують іншим народам, а вже гарпіям і поготів. Кі сердито ляснула віжками по широких сірих у яблоках спинах, розуміючи, що трохи заговорилася. Втім, коні охоче додали кроку. Вона чудово знала, що за тим поворотом на них чекає чиста стайня, вдосталь смачного зерна і турботливі руки, які вичистять їх від маківки до копит. А ще там були роздольні луки, на яких вони виросли і безтурботно грали до того самого дня, коли Свен вклав їх по води в руки зовсім молоденької кій яка не вірила своїм очам. Коні знову додали кроки, цього разу власної волі. Сігурд підняв громістку голову і голосно вітально заржав. Звідки з боку конюшень йому зараз же відповів інший кінь. З довго низького кам'яного будинку вийшов чоловік із ліхтарем. Кі почула гомін голосів і побачила Руфуса, який посилав її на зустріч своїх синів, відчиняти ворота, заводити сірих у двір. Ларс зітхнув. «Знаєш, вони навмисне послали мені тобі на зустріч», сказав він. «Вони хотіли, щоб я одразу почав готувати тебе до обряду, а я...» «Інша річ, навіть не знаю, у кого це вийшло б. Ти зрозумій тільки, що обряд повинен тебе стілити, полегшити твою ношу». Ми віримо, що будь-яка біль відступає, коли її терплять усі разом. У цьому полягає мета обряду. Ти, казала, Свен розповідав тобі про наші звичаї. Так ось, цей обряд – один із наймогутніших. Він вже пов'язує з сім'ю, бо допомагає розділити скорботу. Кіпо хмура кивнула. Так чи інакше, майбутнє випробування – як і раніше, вселяла їй один тільки жах – обряд відпущення. Знати б хоч, у чому він полягає. Що ж, вона в будь-якому разі зробить усе, що від неї залежить. Віддасть заради них останній обов'язок пам'яті Свена. Принесе останню жертву. І поїде далі своєю дорогою. Вона думатиме про Свена і чесно робитиме все, що їй наказують. Руфус уже йшов на зустріч фургону, світячи ліхтарем. Кі швидко зіскочила додолу, не чекаючи, поки він запропонує їй допомогу. Ларс зістрибнув з іншого боку. Підлітки розпрягали коней, щоб відвезти їх туди, де вже була приготовлена прохолодна вода і чиста солома. Сігурт і Сігмунд тільки втомлено опирхували. «Довго ж ти добиралася до нас, Кі», – привітав її Руфус. «Холодні очі, підібгані губи». До неабиякого роздратування Кі він ще й узяв її під ліку. «Вона що, сліпа? Яка без допомоги до дверей не, не дійде? Чи й щоб її під руку підтримували?» «Свен», – суворо обсмикнула вона себе, – «не забувай». Вона опустила голову. Мені треба було побути на самоті, Руфасе. Тобто це, мабуть, незрозуміло, але я, я аж ніяк не хотіла вас образити чи виявити неуважність. Для мене це був такий удар, така ламка всього життя. А ну відчепись від дівчинки, пролунав з порога наказовий голос кори. Якщо вона захоче щось пояснити, вона сама це зробить і за всіх, коли народ збереться. Ще не вистачало, щоб усі по черзі до неї підходили і кожний пиляв. Напевно, були в неї якісь причини. Захоче, розкаже. Але всьому свій час, і нема чого лізти до неї. Чуєш, Руфусе? А ти, Кі, виглядаєш, як побитий щеня. Слово честя, тільки не ображайся, будь ласка. Одного втрачати, і ти збожеволієш, а тут відразу в трьох. Пам'ятається? Коли проклятий кашель звів батька Свена в могилу? Ні, не варто про це. Просто я знаю, чому буває такий вигляд, як у тебе зараз. Ну, іди сюди, дівчинко. Мабуть, не забула доріжку? У тебе буде та сама кімнатка, що й завжди. Ларсе, посвіти їй. Про кони, я сподіваюся, вже подбали? Ну, звісно, їм треба зерна, балбес. Ні, якщо в цьому будинку сама завсім не, на... не наглянеш. Кість здалося, що її підхопила річка. Багатослівність кори врятувала її від Руфуса і буквально внесла до яскраво освітленої спільної кімнати будинку. А Ларс провів її до спальні. Вона не встигла навіть привітатися ні з ким із людей, що зібралися заради неї у просторі вітальні. Кора все собі тріщала сорокою, Кі знала, що за її невимовною балаканиною ховається потрясіння і жорстоке горе. Підстібує шкапу життя, щоб швидше проїхати погане місце, говорив про це Свен. І справді, кора примудрялася розмовляти одразу з усіма і одночасно вникати в кожну господарську дрібницю, начебто до справді були безпорадними малюками. Мені б так подумала Кі. — Я тобі свічку залишу, Кі, — сказав Ларс. — освіжись і відпочинь трошки. Вечір буде довгий, а ти без того втомилася. Тож не поспішай. Якщо вони вже тебе дочекалися, нічого, потерплять ще трохи. І Ларс вийшов з кімнати, рішучою рукою захлопнувши за собою важкі дерев'яні двері. Кі опустилася на ліжко. Ліжко було м'яко застелене найкращими покривалами, витканими корою та новенькими хутряними ковдрами. Біля завішаного вікна на тумбачі стояла біла, біля чаша, а біля чаші витончений глечик. Кій з досвіду знала, що прохолодна вода в глечку була присмачена запашними травами. Ця кімната була призначена для урочистих випадків. Так, Кора свого часу наполягала, щоб Кіта та Свен провели свою першу ніч саме тут. Тут вони зупинялися і згодом, проїжджаючи, показували рідні двох своїх малюків. Якось Свен розповів Кі, що тут готували до поховання і тіло його батька. Після цього кімната почала здаватися Кістилею. Ніщо не допомагало їй зігрітися, ні пухка постіль, ні килим зеленячих шкур на підлозі. «Візьмемо приклад із кори", сказала Собікі, «Якщо вже нікуди подітися, спробуємо підстебнути коней і якнайшвидше обминути погане місце». Вона сполоснула обличчя та руки свіжою запашною водою. Потім розчесала волосся і з усією ретельністю заново спорудила вдовину зачіску. І нарешті схаменулась їй не було в що переодягнутися вона залишила всі свої житла у фургоні, а йти за ними і назад по всіх, здавалося, кінезручне. Ті задумалася, не знаючи, як вчинити. За інших обставин вона тільки плечима б знизала. Які, мовляв, дрібниці, але тепер і дрібниці виявилися достатньо для того, щоб безпросвітний розпач затопив її душу. Вона і сама б не взялася б його пояснити. Але як би там не було, вийти до них у запорошеній спідниці та м'ятій сорочці означало завдати образу їхньому обряду а підняти метушню через таку нісенітницю, як чисту білизну, означало образити пам'ять Свена. Кі сіла назад на ліжко і опустила голову на руки. Не можу більше, думала вона. Занадто багато вони від мене хочуть. Я порожня. У мене немає сил. У тому числі і для цього їхнього обряду. я тут? Що з мене за користь? Що мені робити? Як же я втомилася? Кі стиснула руками віски Гнів, ненависть та спустошення. Невже їй так і не судилося до кінця днів своїх випробувати інше почуття? Кора увійшла до кімнати, ледве попередивши про себе стокотом у двері. Кі голови не встигла підняти, не те, що відповісти. «Ну, ось, Люба, ти вже виглядаєш трохи краще. Я, знаєш, тут на свій страх і ризик дещо приготувала. Сподіваюся, ти не розсердишся. Як тільки ми почули, ну, та ти мене знаєш. Намагаюся про все подбати. Дуже допомагає іноді, між іншим. Ось тут, у скрині, лежить сукня. Взагалі, я його виткала у подарунок Лідії. Думала її здивувати». Де ж було знати, що вона народить здоров... здоровенного хлопчика і стане впоперек себе товстішим? Словом, я його їй не лише не подарувала, а й навіть не показувала. А то ще засмутиться бідолаха, буде думати, ніби я не чекала, що вона краплинку погладшає. Я його для тебе і відклала, кілька тижнів тому, тобто ще до того, як ми впізнали. Так воно і лежить, чистеньке, свіженьке, тебе чекає. Я знаю, ви, Ромні, зелене не дуже носити, але сьогодні наш вечір, не оби уже. Сама, мабуть, знаєш, як добре іноді надіти щось новеньке. Прямо сил надає. Дай дістану. Кора розправила сукню в ліжку і подивилася на кій. Їхні погляди зустрілися. Кій добре пам'ятала, який глибинний блиск випромінювали зазвичай темні очі кори. Вона ще сподівалася, що її діти успадкують чудові бабусині очі. Але тепер очі кори здавалися тьмяними і неживими, ніби там усередині згас дух, що сяєв у них. Кій бачила в них лише відображення свого власного розпачу та горя. Вона страждала не одна, але це чомусь не принесло їй полегшення. Навпаки, горе лише провело між ними межу, перетворивши колишню сердечність на вічливе вдавання чужих одному, один одному людей. «Дякую, кору, це чудова сукня», – сказала Кі. «І ти знаєш, не любов ромня до зеленого мене особливо ніколи не стискала. Тож дякую тобі, великий. Мені якраз саме це й потрібно. Залишалося лише сподіватися, що в її голосі пролунала відповідна теплота. <кх> Насправді вона відчувала лише в тому. І ще сором за свою пропилену сукню. «Ну, тоді, Люба, я піду», – сказала Кора. «А ти готуйся собі потихеньку і не поспішай». Ларс розповів нам що ти дуже втом, втомилася. Ми зачекаємо. І Кора квапливо вийшла з кімнати, ніби намагаючись втекти від самої себе. Провівши її поглядом, кій щільно заплющила очі і деякий час сиділа нерухомо. Потім підвелася і решуче скинула вкритий дорожнім пилом одяг. Змочила в запашній воді ганчірочку і витерла все тіло. Нове плаття обдало прохолодою чисту шкіру. Ворота і рукави були розшиті крихітними жовтенькими квітами. Сукня була трохи довга, довга але Кі вирішила, що навряд чи хтось зверне на цю увагу, принаймні сьогодні. Кі розгладила долонями спідницю і випросталася на весь зріст. Загальна кімната була вузьким та довгим приміщенням і з низькою стелею. Віконець на ній не було, зате в одному кінці яскраво палало велике вогнище. Підлога була кам'яна, а стіни – з глини, замішаної із сірою річковою галькою. Влітку в кімнаті було прохолодно, взимку – тепло. З кінця в кінець кімнати тягнувся довгий стіл, з обох боків якого на лавах тіснився народ. Стіл так і ломився від їжі. Там були величезні страви м'яса, щойно підсмаженого над осередком, гори фруктів на підносах, горчики варених овочів, що дімляться, і солодкі ягідні пироги. Люди за столом приглушено розмовляли. Гул безлічі голосів нагадав Кіп джолинний вулик на заході сонця. Такі самі сімейні збори. Кі стояла в коридорі, так саме боячись і увійти туди, і зволікати. Як наважитися пройти повз усіх цих людей на чолі столу, туди, де чекало її весільнє крісло? На щастя Кі, з'явився Ларс, що відразу помітив її. Звідкись, з'явившись біля неї, він повів Кі через усю кімнату, вказуючи шлях, але не торкаючись її рукою. Кій йшла, як у сні. Слухаючи, як її напівголосно вітають родичі, яких вона раніше бачила всього раз чи два. Вона навіть не всіх пам'ятала на ім'я. Лідію вона, звичайно, впізнала, а ще Курта з Едвардом, синами Руфуса. Вон сидить хавтор, а поряд з ним жінка дуже схожа на нього, не інакше сестра. Кій ніколи ще з нею не зустрічалася. Вона бурмотіла «Здрастуйте», і кивала у відповідь, і обличчя починало потроху зливатися. Ларс сів на своє місце, помахуючи руками, вказуючи їй, куди рухатися далі. Кій пройшла повстри незнайомі старі. Далі сиділа дружина Руфуса, Холанд, потім якийсь старий, і нарешті сам Руфус, і за ним вільне крісло. Кі сіла в нього і озирнулася. На іншому кінці столу, зашли, жахливо далеко, сиділа кора. І як цікаво вона збиралася звідти її скеровувати. Усі дивилися на Кі і, і чогось чекали. Кі забарилася, дивуючись. Їжа та напою стояла перед ними на столі. То в чому ж справа? Мабуть, вона мала подати якийсь знак, починаючи бенкет. Чи був цей їхній обряд відпущення просто сімейною трапезою, на якій, крім їжі, причащалися загального горя? Кіпа шукала очима Ларса, але Ларс сидів надто далеко і нічим не міг їй допомогти. «Я несу вам гірку, гірку звістку», – прошепотів Руфус біля її правого ліхтя. Кість дригнулася від несподіванки. І дивилася на нього. Що ще за звізка ще гірша за ту, яку вона. Але Руфус знайкивав головою, підбадьорливо поплескаючи по, по столу долонею. І доки нарешті дійшло, він просто підказував їй необхідні слова. Вона кашлянула. Я несу вам гірку звістку, сказала вона голосно. І знову замовкла, гарячково тямлячи, як вимовити свою повість. Перед усім цим народом. Від старця, що обмацував трясими пальцями край столу, до крихітної дівчинки, що ледве діставала до того ж краю. Які знайти слова, щоб зрозуміли всі? Мовчання проти не затяглося. «Яку ж звістку ти принесла нам сестру?» – спитали хором сто голосів. Кі набрала повні груди повітря. «Троє з вас ніколи вже не повернуться», – прошипів поруч Руфус. «Вип'ємо ж в ім'я нашої печалі». Кі кинула на Ларса вбивчий погляд. Безсумніво передбачалася, що він навчить її всьому цьому дорогою сюди. Ларс з винним виглядом похитав головою. Руфус нетерпляче постукував пальцями по столу. «Троє з вас ніколи вже не повернуться» проголосила Кі, Кі наспів. Вип'ємо ж в ім'я нашої печалі. Троє з нас ніколи вже не повернуться, озвався Хор. Ми п'ємо в ім'я нашої смутку. Кі озирнулася на Руфуса, чекаючи подальше вказівок. Але Руфус мовчав, щільно стиснувши губи. Можеш злитися, скільки влізе, роздратова подумала Малакі. Я тут, між іншим, заради вас сиджу, а не заради втіх. Тож давай допомагай, якщо хочеш, щоб я все правильно зробила. Тут Кі ловила ледь помітний рух його пальця і вперше звернула увагу на дивну деталь усервування столу. За її тарілкою акуратною рядком стояло сім крихітних філіжанок. Вони були блискучі сірими і без ручок. Кій взяла першу, піднесла її до губ і побачила, що її рух повторили всі, хто сидів за столом. Люди брали філіжанки і одним ковтком випивали в міст. Випила і кі. Проти її очікувань рідина не мала нічого спільного з вином. Вона була тепла, тягуча і майже не смачна, лише трохи віддавала запахом конюшні. Кі поставила випорожену чашку на стіл. Свен, Ларс і Ріса – ось ті, хто пішов від нас, щоб більше не повернутися. Вип'ємо ж в ім'я нашої печалі. Знову пошипки підказав Євруфус, що змирився зі своєю роллю. Що ж, то на краще, швидше все скінчиться. Свен, Ларс та Ріса – ось ті, хто пішов від нас, щоб більше не повернутися. Вип'ємо ж в ім'я нашої печалі. Рівним голосом повторила Кі. Їй не дуже подобалася ця вистава, покликана зображати загальну скорботу. Але робити нічого, треба було продовжувати. Свен, Ларс та Ріса – ось ті, хто пішов від нас, щоб більше не повернутися. Ми п'ємо в ім'я нашого смутку», – озвався Хор. Друга філіжанка вирушила слідом за першою, і Кі, поглядаючи на Руфуса, почала чекати подальших підказок. – Давай далі сама, – буркнув він, дивлячись на стіл. – Розкажи, як це сталося. Не забувай про напій, тільки дивися, одну, одну чашку прибережи до кінця. Кі знову спопилила Ларса поглядом, і хлопець опустився. Кі тим часом прикидала, чи зуміє вона переконати своєю історією всіх, як переконала його. Вона перерахувала чашки, що залишилися, впівміряючи розповідь. Усі разом вони скакали на величезному вороному коні. Вип'ємо ж в ім'я нашої печалі. Вимовляючи ці слова, Кі подумки сподівалася лише на те, що Кі не дасть їй спіткнутися. І ось що Ларсу вона голову відірве. То це вже точно. «Усі разом вони скакали на величезному вороному коні. Ми п'ємо в ім'я нашої печалі», – повторив Хорг. Здавалося, ті, хто зібрався за довгим столом, були задоволені таким початком оповідання. Кій взяла третю філіжанку, спорожнила її і... Кімната раптом попливла перед очима, роблячись нереальною. Кій знову сиділа на високому сидінні свого фургону і легкий вітерець розбивав її волосся. Вона посміхалася, відчуваючи чиюсь присутність поряд, чиєсь заспокійливе тепло. Дивна справа, кіс приймала його як щось зрозуміле і, помітивши особливої уваги, не звернула. Все йшло так, як було. Ось повз неї галопом промайнули на вороному жеребці Свен, Ларс і Ріса. «Жінка Равлик! Жінка Равлик!» – задихаючись і ригочучи, весело прокричав Свен. «Жінка Равлик! Жінка Равлик!» – підхопив тоненький дзвінкий голосок Ріси. Малий Ларс нічого не кричав тільки тому, що зовсім знесилу від сміху і дуже старанно тримався рученятами за батьківську сорочку. Чорна шерсть геребця звала його рам, відливала на сонці синьовою. Під атласною шкірою так і грали, перекочувалися могутні м'язи. Маленькому Ларсу велика була блакитна сорочка. Кінь мчав уперед, і сорочка пузарилася і плескала. Ось Свен притримав Рама і спитав, покажемо їй, як треба їздити на коні. Діти заверещали від захоплення, і Рам вихором зірвався з місця під обурене пирхання сірих. Світле волосся майоріла в них за плечима, сказала Кі, та, що сиділа за столом у будинку. Вип'ємо ж в ім'я нашої печалі. Та друга кі була десь далеко далека. Вона піднесла до губ чашку з несмачним напоєм, а потім, вислухавши невиразну багатогалосу відповідь, кинула її. Справжня кі стежила за тим, як летить геть вороний жеребець несучи Реготу, Свена, рісу і Ларса, що підстрибують на шовковистому крупі коня. Скрипів і хитався під нею фургон. Мірно переставляли копи та сірі ваговози. За пагорбом зникли ті троє. За високим пагорбом, зіткнувши, сказала друга Кі. Вип'ємо ж в ім'я нашої печалі. Порив вітру, ворохнув крони дерев. Той, хто сидів поряд з Кі, Стежив за рамом, що зникав по той бік пагорба, а над вершиною пагорба було синє небо, ясне синє небо. І ось зникли, і нічого більше не видно. Я їхала слідом за ними, їхала занадто повільно, сумувала іншаки. Вип'ємо ж в ім'я нашої печалі. Вітер тримтів придорожню траву, і трава сумна шаруділа. Але день був такий зрозумілий, і кіп безтурботно посміхалася йому. Той, хто сидів з нею поруч, раптом виразно попередив її. Годі, час повертатися, зупинитися. Але Кі не послухалася. Ще не все зроблено. Вона не, з... не заспокоїться, доки не промене вершину, і не подивиться, що ж там за пагорбом". Її охопило раптове бажання підхльоснути неквапливих коней, Пустити їх рисю, важким галопом, нагору, швидше нагору. Ні, вона цього не, зробил, не зробить. Сірі крокували собі і крокували під життєрадісне порипивання фургона. Чому я сиджу і посміхаюся, думала Кі? Чому я не схоплюся на ноги, нахльостуючи коней? Хто тримає мене за руку? Адже я тут одна. Неквапливо неквап котиться скрипучий фургон. «Швидше, швидше, швидше ж!» Топ-топ-топ! Неквапливі копита погулки кам'яній дорозі. Але ось нарешті і вершина. Кі закричала моторошним, безмовним, нескінченним криком. Стократна луна повторювала нелюдський крик. Раптом інша кі наче прийшла до тями. Те, що вона побачила за пагорбом, Належало лише їй, їй одній. Вони не повинні цього бачити. І вона невинна. Не смій думати, що ти побачила. Гарпії вибирають шматочки ніжніші. Живіт, пухку січку дитини, сідниці чолові... чоловіка, б'які нутрощі та стегна вороного коня. Не дивись, не слухай, благала дру... друга Кі, але все марно. Гарпії... Пара бірюзових зеленувато-блакитних гарпі, вони сміються, верещать, весело перекидаються в повітрі над головою кі. Вони прекрасні і смертоносні, як, від, як відточені мечі, і байдуже, як річковий вир. Вони сміються з її горя. Не треба, не треба знову несамовита благав хтось інший, але чим ближче вони присувалися до тіл. Тим нестерпімішим робився біль, як жар надто близького полум'я. Кі не могла навіть плакати. Вона просто вила, як поранений звір. Ні, ні, вони не повинні бачити гарпі, не повинні побачити, як вона перекидається і в'ються в блакитному небі, глумливо передражнюючи її виття. Той, хто сидів поруч, намагався підім'яти волю Кі, зупинити її. Кі люто чинила опір, і той другий не зміг її здолати. Ні, вона не піддасться, не дозволить їм побачити те, чого не слід бачити. Але той інший був сильнішим. Все-таки він захопив її назад, у той світ, де від Свена залишилися лише голі кістки. Кі продовжувала відчайдушно відбиватися, і раптом обидва вони полетіли кудись у прірву, крізь Інша сила зникла, розвіялася, і ки залишилася одна. Вона погойдувалася і кружляла, підхоплена теплими сонними водами. Тільки у вуха вбився далекий гул, схожий на дзижчання бджіл. Води були глибокі, і вона пливла крізь них, ковзала легко та безвільно. Течія пронесла повз неї охоплену полум'ям гарпія. То був самець. Палаюче пір'я відвалювалося від його тіла. Клінічно проводила його поглядом. Потім мимо пропливли ненароджені дитинчата Гарпій, кружляючи серед шметків розбити шкарлу. Кі бачила, як по прямовисній кам'яній кручі, щепившись повільно і не... неймовірно красиво, котилося двоє – жінка і Гарпія Самк. Тіло гарпії першим стикнулося з вершинами дерев і, обертаючись, плавно від... відлетіло вбік, щоб граціозно опуститися додолу і ніжно приникнути до трави. Як кумедно! Ах, як кумедно! Як глибокі, нескінечні, глибокі теплі води! Стіл. Довгий стіл, безліч осіб. Хтось підтримував кій, не даючи вивалитися з крісла. А що сталося з корою? Чому Руфус під руки веде її за столом? Яка вона бліда, вона іде важко, спотикаючись на кожному кроці. Що могло надломати цю діяльну, незламну жінку? Зубики застукали обкрай глиняної чашки. Молоко. Їй майже насильно вливали в рот молоко, присмачене якимось вогнаним зіллям. Некрасиве обличчя Хавтора близько присунулося до її обличчя. Чому він так зло дивиться? Кі відсмикнула голову і тицнулася потилицю в чиїсь груди. У кі все пливло перед очима, але, борючись із Нудотою, вона підняла погляд. Над нею стояв Ларс. Вона спробувала винно посміхнутися до нього. Ларс дивився на неї суворо. Кі обвела очима довгу кімнату. Що ж сталося? Чому всі так збуджені? Всі говорили разом, пересідали з місця на місце. І з незвичайною швидкістю ковтали гори гіж. «Їж «Гіж!» – почула вона голос Ларса. «Гіж!» – кажу. Ось теж причепився. Та з якого дива? У міру того, як Кіп приходила дотями, безладний гул почав розпадатися на окремі голоси що вимовляли осмислені слова. Ларс підтримував Кі за плечі, не даючи обм'якнути в кріслі. Хавтор, потворний, скойовджений хавтор, тримав перед нею чашку. Звуки і голоси нашарувалися на якесь дищання, джерело якого Кі ніяк не могла визначити. Їж, Кі, ну будь ласка, їж. Це має послабити після дія. Тайкорі легше розірвати зв'язок. Будь ласка, Кі знову прорізався серед загального шуму голос Ларса. Чашка знову торкнулася її губ, і Кі почала судомно ковтати. Хавтор поставив спорожнілу чашку на стіл. Гучне дзижчання стихло до тонкого писку, ніби над вухом вився комар. Кі зізиркнула в перекошене обличчя Хавтора. Його темно-сині очі дивилися холодно, жорстко. Тільки тут Кі раптовим поштовхом як слід повернулася до реальності і струсила руки, що її притримували. Вона хотіла схопитися, але ноги відмовлялися слухатися. Ларс відсунувся від неї геть. Кхм. Догляди за неї, Хафтере, нехай неодмінно поїсть. О, боги, Кі, Піду подивлюся, що можна зробити. Ларс похитав головою, дивлячись на неї згори донизу. Здавалося, він не знаходив слів. Потім ступив убік і пішов, обминаючи стіл. Обминаючи дорослих, він торкався рукою їхніх плечей, а дітей підбадьорливо гладив по головах. Люди поверталися до нього, і кі бачили на їхніх обличчях свіжі сліди сліз. Тим не менш, там, де проходив ларс, Піднесена скоромовка стихала до напруженого шепоту, навряд чи голосніше комариного дзвону в вухах кі, і тільки ті з гостей, що сиділи з неї поруч, зберігали труну мовчання і намагалися не дивитися в її бік. Усі їли квапливо і жадібно, наче після жорстокого голоду. Ніхто не смакував і не захоплювався майстерно приготуванням стравами. З таким же успіхом вони могли б на випередки знищувати холодну застиглу вівсянку. Хафтер, що сів у місце Руфуса, праворуч вітки, поглинав їжу з такою ж дивною жадібністю, як і всі. Він відчув поглядки і повернувся до неї, дожовуючи шматок. Огида і гнів мішалися з чимось схожим на захоплення в його темно-синіх, наче людовіки в ночі очах. Що трапилося, ті сама зрозуміла, як безглуздо пролунали ці слова. Її ніби розбудили посеред глибокого сну, сповненого видінь, і не, спит... не спитаючи, сунули в цей натовп, зайняти чимось незрозумілим і дивним. Хавтор проковтнув порцію їжі і вирішив відповісти. А ось що, сказав він. Моя тітка і двоюрідні брати. Так розхвилювалися через те, що не відразу отримали звістку про загибель Свена, що вирішили без зволікання скликати сім'ю на обряд. Таким чином декому представилася блискуча можливість наробити нам якомога більшої біди, що й було зроблено з чудовим успіхом. Інші, кажуть, мало місце недоброзичливе щодо нас. Інші, на зразок Ларса, стверджують, що все це просто через незнання. І хавтор зло насадив на видилку ще шматок м'яса. Кій продовжувала дивитися на нього. Його гнівна відповідь обдала її крижаним холодом. Чому? За що? Їж, наказав хавтор, тиснувши вилкою з одягненим на неї шматком у бік тарілки, поставленої перед Кій. Та машинально зиркнула вниз, і сподомав виявила, що хтось встиг навалити перед нею цілу гору їжі. «З'їж якнайбільше, і чим швидше, тим краще», – вів далі хавтор. «Це знищить після дія рідини і порве зв'язок». Він обвів поглядом стіл, сі ці жуючі, обличчя, і невдоволено пробурчав. «Подумати тільки, адже Свен був найкращим із нас». Чи не бридко, що на обряді, на його честь, люди жируть по-свинськи, ганяючи геть долучення, замість того, щоб як слід їм насолодитися? Кі взялася за їжу, механічно діючи виділкою, наче вилами на пінополі. Вона жувала, не відчуваючи смаку, і все намагалася подумки скласти воєдина розірвані шматочки мозаїки і отримати осмислене візерунок. Хавтора вона воліла далі не розпитувати, якось іншим разом. Отже, сказала вона собі, це їхній обряд полюгав у долученні. Кій відчула, як забриніло смутне розуміння того, що сталося. Випивши дивну рідину, вона подумки повернулася в день загибелі Свена, і разом з нею там побували всі. Ось, Отже, у чому полягало їм полегшення розділеного горя? Їй не доведеться відповідати на нескінченні, незручні питання рідні і всоти згадувати щось таке, про що краще б швидше забути. Усі все бачили і поділили між собою. Ось так все мало статися. Але чи сталося? Чи допустила вона їх? Кі не знала вона намагалася не допустити. Це вона пам'ятала добре. Вона з усіх сил намагалася позбавити їх від жорстоких і моторошних подробиць, від видовища, що зводив гарпій їх напівбогів, до огидних стерв'ятників. Чи це їй вдалося, чи таки не вдалося? Чим вона викликала на себе загальну ненависть? Тим, що показала, якими є насправді їхні божки? чи тим, що відмовила їм у долученні до миті загибелі Свен. Банкет тягнувся і тягнувся нескінченно. Біля Кі, як і раніше, панувала тиша. Розмова велася таким тоном, що Кі, не розбираючи слів, тільки раділа про себе. Натомість Ларс чув усе. Кі бачила, як він з вибиваючим виглядом розводив руками, вибачаючимся, Виглядом розводив руками і раз у раз схиляв голову, покірно вислуховуючи докори. Потім з'явився Руфус. Мовчки з кам'яним обличчям наповнив він їжею дві великі тарілки і пішов з ними до кімнати матері. Що сталося з корою? Що могло змусити її залишити стіл та гостей? Занадто багато питань, на які Кі не могла знайти відповіді. Кі знову оглянула стіл, запашні пласти соковитого м'яса, різнокольорові фрукти, що виходять пряними ароматними гарячі овочі у величезних горщиках. Кі здавалося, ніби вона пережовувала тирсу з попелом і ковтала пісок. Мало-помало гості почали підніматися за столу і відкланятися. Ішли вони по двоє-троє, і змучений Ларс продовжував Проводжав кожного до дверей. Обличчя у нього було сіре. З Кі не підійшла попрощатися жодна жива душа, але Ларс, мабуть, радий був би помінятися з нею місцями. Люди, які чекали загального умиритворення та благодаті, йшли збудженими і враженими. Кі остаточно плюнула на всі правила гарного тону і, поставивши лікті на стіл, впустила голову на руки. Хтось торкнувся її плеча, і вона одразу підвела погляд. Це був хавтор, і цього разу його темні очі дивилися зацьковано, а на обличчя плямами проступала червона фарба. Він був схожий на п'яного, але вином від нього не пахло. Він подивився Кі обличчя і заговорив, з видивим трудом підбираючи слова. «Я обійшовся з тобою незаслужено грубо, Кі». Сам я це вже зрозумів, а за кілька днів, здається, зрозуміють і інші. Розумієш, більшість із них зовсім не знає тебе, тому їм важко зрозуміти. Зрозуміти, що з власного твого боку тут не було, лише незнання, і воля міцніша, ніж у кожного з нас, навіть у кори. Зробленого, правда, не повернеш, але якщо знати, що й до чого, може хоч легше буде терпіти. І якщо шукати винного, то звинувачувати треба першу голову Руфуса і Кору. Вони не повинні були припустити, щоб ти нас вела, навіть під наглядом Кори. І взагалі не було чого пороти таку гарячку з обрядом. Повчили б краще за тебе нашим звичаєм. Але ж ти не... вже не знаєш, що з людина Кора. Коли з'ясувалося, що вони вже кілька місяців як мертві, вона вкорж готова була розбитися, аби тільки честь честю відпустити їх як нашвидше. Загалом ти знай, я постараюся не тримати зла на тебе, кі, але ті, хто був тут сьогодні, дуже перелякані, і до того ж ображені в кращих почуттях. Дехто так і буде косо дивитися на тебе. І треба ж, мовляв, їй було до нас до арфістів брід приїжджати. Кі знову повісила голову. Схоже, це були найдобріші слова, які треба було вислухати. Їй хотілося по-дитячому вигукнути в спину гостям. Що йде? Що вона тут ні до чого? Що вона не хотіла? Хавтор, здавалося, прочитав її думки. Він незграбно поплескав її по плечу, відсуваючись у бік. Кі так і залишилася нерухомо сидіти в своєму кріслі. Тепер її найменше турбувало, що всі інші думають про її поведінку. Поступово затихав гуркіт голосів, і ось нарешті, в останнє бухнули двері, і стало зовсім тихо. Кі довго прислухалася до тиші, чекаючи, щоб разом із сторонніми голосами вщухла й дзижчання у неї в вухах. Вона здригнулася, коли в осередку стріском Розсипалася колода, що прогоріла. Потім почулися кроки та перестук посуду, який прибирала зі столу. Кій розплющила очі і побачила, що цей лар складає порожні тарілки. Вона піднялася і без жодного бажання стала йому допомагати. На найближчих до неї двох тарілках було ще багато їжі. І Кі, не знаючи, що з нею робити, поставила тарілки назад. Вона зібрала сім маленьких філіжанок, з яких пила тягучий напій, і потяглася за сусідськими, але вона не знала навіть приблизно, як з ними слід робити, а голова вперто відмовлялася думати. Якби хоч цей гул в вухах припинився, ті почувала себе ні на що нездатною, і потім їй справді ще не трапилося прибирати стіл, з яким вечеряло двадцять злишком людей. Як же їй хотілося опуститися? Додолу, біля похідного вогнища, вичистити над вогнем одну єдину чашку і, звично, витерти шматком черствого хліба дерев'яну миску. Знову залишитися на навіч зі своїм горем. У скронях важка застукатіла. На віки точно насипали піску. Горла перехоплювала судома. Втома опустилася на плечі, наче важка душна ковдра. Кій підняла руки до обличчя. Пальці були крижаними, зате щоки так і горіли. Кі почула кроки у себе за спиною. «Якщо ти не проти, Ларс, я пішла б до себе у фургон спати», – сказала вона. «Залиш усе, як є. Вранці я тобі допоможу прибратись. «Спершу я хочу поговорити з тобою про те, що ти сьогодні тут наробила». Кі ривком повернулася і виявилася віч навіч з Руфосом. Його тон був холодний, обличчя суворе, але навіть і йому стало ніяково від тієї порожнечі, яку він побачив в очах Кі. Він втім швидко оговтався. — "Пізно каятись, Кі", сказав він. "Ти вже зробила все, що збиралася, і дуже вдало". Кі мовчки дивилася в його широке Низьколобе обличчя. Він успадкував від матері темне волосся, і лише в очах було щось, що віддалено нагадала їй Свена. Ось тільки Свен ніколи так не дивився на неї. Тому Кі промовчала. Цій людині вона все одно не зможе нічого пояснити. «Відчепись від неї, Руфусе!» – трутився Ларс, що підійшов. «Не бачиш? На ній і без тебе обличчя нема!» Почекай зі своїми розмовами хоча б до завтра. І сам охолониш, і матері стане краще. І так уже всю родину струсила, будь здоровий. А тобі ще щось доламати хочеться? Старший брат зло дивився на молодшого, що наважився суперечити. Але Ларс обернувся до кі. «Іди спати, тільки не в фургон, адже ти тут не чужа». «Лягаю в кімнаті під нашим дахом, як годиться по праву. Всім нам треба відпочити і почекати, поки заживе. То давайте відразу і почнемо». Кі пішла геть, почуваючи себе так, ніби їй щойно прочистили смер... прочитали смертний вирок, а потім скасували. Вона забула навіть узяти зі... із собою свічку. Опинившись в довгоочікувальній темряві своєї кімнати, і звалилася на ліжко і спробувала з волі призвати собі, собі сон. Але коли сон прийшов, ті знову пропливла крізь ті ж бездонні теплі води, і одного разу бачені образи знову з'явилися її супроводжувати. А комаринний брязкіт у вухах змінився далеким посвистом, нескінченно кружляє, полює гардію. Розплили останній вузлик траурної зачіски, яку вона все ще носила. Цікаво, чи заснув уже під фургоном Вандіен, що закутався в її ковдру. Відлуння його голосу ще звучала у свідомості Кі, смутно турбуючи її. Вона повільно похитала головою, відчуваючи, як лоскоче шию, туго заплетене волосся. Вона думала що вже відмовилася від спогадів, поховала їх у глибокій могилі. Їй більше не було діла ні до сім'ї Свена, ні до їхніх звичаїв. Так, вона завдала їм шкоди, але не навмисно. Вона зовсім не хотіла лиха. Навпаки, вона намагалася вберегти їх, приховавши страшну правду. Кі рішуче погнала геть непрошене поч... почуття провини, заборонивши собі купатися у тих давніх переживаннях. Що було, то було. А тепер вона їхала одною дорогою. Крізь на рівно скло маленького віконця яскраво мерехтіло кілька зірок. Якщо вона схо... справді хотіла встати завтра раніше, слід було лягати і спати. Кіт згорнулася під витертими старими ковдрами, влаштовуючись на солом'яному матраці, і знову заглибилася у спогади, змусивши себе обминути ті, болючі. Вона згадувала Свена. Вона майже відчувала тепло його великого білого тіла, гладку шкіру та майже, на майже безволосих грудях. Чоловік, він відростив бороду, рудувату, трохи темнішу за золотисте волосся. Як часто ця борода з грубоватою ніжністю лоскотала її щоки. Вони одружилися зовсім юними, але й тоді він був уже на цілу голову вище за неї. Він продовжував ще рости, лунаючи в плечах, перетворюючись з юнака на зрілого чоловіка. Його руки, його широкі долоні, мозолисті, могутні і такі лагідні. Кій щільно заплющила очі, огороджуючи і утримуючи свій світ. Потім вона заснула. Чотири Сірий сутінковий світ нового дня пролився у віконці і розбудив кій, що згорнулася в теплі та затишку старий вковт, які пам'ятали свина. Ззовні лунали звуки та жарудіння ранішнього світанку. В тоненьку щелину під віконцем ледь уловимо дихав холод. У середині кабінки, в ліжку, нагрітому за ніч теплом тіла, було спокійно, добре і затишно. Кі чула крізь напівсон, як він ходив зовні і ворушив вугілля вчорашнього багаття, розводячи вогонь. Зараз поставить грітися казанок. І точно брязнули кухлі. Потім фургон рипнув і трохи нахилився під вагою чоловіка, що виліз на сидіння. Треба буде сказати йому, щоб порався тихіше, нерівна година розбудить дітей. Ось він взявся за дверцята. Дверцята подалися були. Але тут же з різким стукотом зупинилися, прихоплені накинутим з вечора гачком. Цей стукіт ривком висмокнув Кі з блаженного напівсну. Струшуючи залишки дрімоти, вона миттє скотилася з лави і випросталася на весь зріст. І побачила, як Вандіен просунув у щілину пальці, намагаючись потихеньку відкинути гачок. «Я не сплю», – сказала Кі. Сказала без страху чи погрози, просто як попередження. Якийсь час за дверима було тихо, ані голосу, ані руху. Потім Ванді легко зістрибнув додолу. Квіки квапливо звернула ковдри і натягнула на ноги черевики. Зачинивши двері, вона зняла гачок і знову відсунула стулку. Вибираючись на сидіння, вона ледь не перевернула кухоль димного чаю. Кій всією шкірою відчула пронизливий ранковий холод. Потім вона побачила Вандіена, який без особливого успіху намагався підманити Сігурда і надіти на нього укрі. Сірий важкавоз знай, щерев здорові зуби і притискав в ухо. «Чим це ти зайняти?» – злізаючи з сидіння, поцікавилася кі. Почувши її голос, Вандіен спершу так і завмер. Потім повільно обернувся. На його обличчі не було жодної тіні посмішки. Готувався до раннього виїзду, як домов... домовлялися. Я, знаєш, бував на перевалі в більш слушний час, так що смію запевнити. За нинішньої погоди кожну мить сонячного світла на вагу золота. Якщо звичайний, ми маємо на увазі заночувати у безпечному укритті. Сестри, повір, нікого такого просто не пропускають. Чим довше ми провозимося, тим довше перебуватимемо в їх тіні, а це нам зовсім ні до чого. А ще дозволь запитати тебе, чому, власне, ти на мене так гарчиш? Ти що, в чомусь мене підозрюєш? <кх> і схилила голову напік і посміхнулася, але очі лишилися хол холодні. «Підозрюю?» Людину, яка намагалася викрасти мого коня, та в жодному разі. Крім того, я просто обожнюю, коли мене будить хтось, який намагається без попиту проникнути у фургон. Я тобі кухоль чаю гарячого хотів винести, от і все. Вандін промовив це зовсім тихо, опустивши Руки і всім своїм виглядом, зображаючи, ображено невинні. Але Кі була стріляним горобцем. «Яка зворошлива турбота! сказала вона отруйно. Вандіен зірвався з місця і кинувся повз неї. Припинившись, він жбурнув Кі згорнуту ковдру. Кі ледве встигла підхопити його. Тяжкі шкури м'яко стукнули її в груди. Схоже, він добре розлютився. «Все, намагаюся порядну людину з себе зобразити», – буркнув він. «А навіщо?» Підійшовши до вогнища, що до горів, він почав затоптувати його куди енергійніше, ніж вимагалося. Кі озирнулася. Виявляється, він встиг упакувати залишені нею пожитки, причому більшу частину, звісно, неправильно. Кі взяла ковдру під пахву і, повернувшись у кабінку, поклала її на ліжко. Знову вийшовши назовні, вона сіла на сидіння і взяла кухолі з чаєм. Чай був теплий, встиг уже охолонити на ранковому холоді. Кіза задумливо сьорбнула, потім, дивлячись у кухоль, запитала. «Ти їв щось?» Вандін, що ще тупцював вугілля, підняв голову. «Якось не подумав», – відповів дещо манірно. «Відвик, чи знаєш останнім часом від регулярної їжі?» Подивився на небо і додав. «Сонце сходить». «Що ж, значить, поїмо на ходу», – діловита кинула Кі. Зістрибнувши сидіння, вона сховала кухоль, потім поманила коней. Тяжковози озирнулися і Сігурт невдоволено зафиркав. Але обидва підійшли і зайняли звичні місця. Кі взялася за справу, затягуючи затверділі від холоду ремені, відігріваючи в долонях, Промерзлі металеві пряжки і лише потім, торкаючись ними до кінських боків. Вандіен стояв поблизу, спостерігаючи за її роботою. Він спробував допомогти, але Сігур тупнув копитом, і Івандін поспішно позадкував. Потім Київ видерлася на сидіння і розібрала вішки. Вандіен усе ще стояв на прихоплені морозцем землі, поруч із фургоном, знизу вгору дивлячись на… Карі собачі очі. Кучеряве волосся звисало йому на лоба. Холодний вітер ворушив пасмо, що відросло. Худий гнучкий хлопець, що фізично перевершував її зовсім не набагато. Кіза знала дивного почуття. Такому, як він, не було і не могло бути місія у її внутрішньому світі. Можливо, згодом вона і звикла б до його глузливої вдачі. До його звичок людини, яка не намагається щось із себе зобразити. Могла б звикнути. Та не стане. Так, вона завезе його за перевал, як і обіцяла вчора. Але не більше. Не більше. Досить із неї. Вона більше нікому не дозволить втрутися у своє життя. І не допустить, щоб хтось від неї залежав. Він каже, що знає дорогу. Якщо це і справді так, нехай вказує шлях і цим розплачується за проїзд. Кі, не поспішаючи, пересунулася на широкому дощатому сидіння. Жестом запросила до себе Вандіена. І не встиг він, як слід сісти, відпустила гальму. Дерев'яні колеса здригнулися з тріском, обламуючи змерзлу за ніч траву. Скрипучи і погойдуючись, ургон рушив у дорогу. Кі розчинила дверцята кабінки у себе за спиною. Там у стіній шафі під віконцем їжа, яблука, сир і, на мою думку, скипка солоної риби. Вандіан поліз усередину за їстівним. Він ні до чого не доторкнувся тільки до шафки, яка вказала йому Кі. Потім вибрався назовні і поклав їжу на сидіння між ними. Кі чекала деякий час, стежачи за конями та дорогою. Потім нетерпляче обернувся до нього. «У мене ножа немає», – нагадав їй Вандіан. Колеса репіли, фургон плавно погойдувався. Не зводячи очей з дороги, Кі витягла з піхов в короткий ніж і простягла його Вандіан. Трохи згодом він передав їй шматочок сиру на платівці в'яленої риби. Вони їли повільно, неквапливо. Зморщених яблук виявилося недостатньо, щоб винищити у роті солоний смак риби. Кій сунула руку за спину, витягла бурдучок, сьорбнула кислого вина і су... сунула хутко Вандін. Він відпив так само скупо, як і вона, і повернув бур... бурдучок. Кій повісила його на місце і зачинила дверцята. Вандін притулився до дверей спиною і витяг ноги. Я так звик ходити пішки, сказав він, що встиг уже забути, до чого приємно їздити. Шкода тільки, рано чи пізно ми, ми дістанемося до глибоких снігів, які, як ти сама переконаєшся, для фургона непрохідні. Ти повернеш назад, як і всі вони. Я перейду на той бік, спокійно відповіла Кі. І зі мною мій фургон. Вандіен тільки хмикнув. Здавалося, самопевненість Кі його бавила. Кі не зійшла до відповіді. Тим часом гігант уперто ліс гору, петляючи і ховаючись то за ялинниками, то в чахлих чагарниках вільхи, що топцювали під прикриттям скель. Дорога ретельно обходила громістки голів валуни і горбисті нерівності схилу. Причому нерідко кружним шляхом і завжди з того боку що була далі від перевалу, хоча цей шлях часто виявлявся довше. Кі з мовчазним подивом запитувала себе, кому могло спасти на думку прокладати гірську дорогу таким кружним шляхом. Це, звичайно, полегшувало життя коням, що тягли вгору гружений фургон, але більшість дорожніх кренделів залишалася абсолютно незрозумілою. Свого часу, Ки доводилося їздити річковими руслами і перетинати хребти зовсім без доріг, вибираючи розпадок нижтя. Цей же гігант, здавалося, таївся, крадучись, пробираючись схилом. Місцями він взагалі пропадав, і тоді колеса горкотіли по голому каменю в плямах лишайника та моху. Не було видно ні птахів, ні звірів. Лише місцями посеред скельної рослинності копошилися якісь досить великі комахи. Вони поїдали сіро-зелені лишайники і самі були схожі на них кольором. Комахи смішно тріпотіли, повзаючи з-під копит. В інших місцях вони сиділи густими роями, приховуючи дорогу. Був момент, коли ті вже готова була вирішити, що збилися зі шляху. Але в цей самий час Вандієн витяг худу руку, вказуючи кудись між Колим гайком і сірою скелею. Дивись, ось вони сестри. Тут перше місце, свідки їх видно. Кі подивилася туди, куди вказувала його витягнута рука. Вона думала, що сестри були двома найбільшими горами хребта або принаймні двома піками, між якими вони мали проїхати. Нічого подібного. Схил гори іскрився сніговою білизною. Дорога перетинала цей схил і ховалася з очей, огинаючи гору. Ті відразу зрозуміла, що по той, що по один бік фургона буде сяяти страшний обрив, а по інший – здійматися стрімкий стрімчак. Та й інший здалеку здавалося двома гладкими білими стінами. І там, де стрімчаки на горі і унизу були обривисті й крутіші, височіли сестри. Ті вмить зрозуміла, що надихало художника, який намалював вивіску для готелю. Здалеку вони здавалися досить дивною чорною скелею, що порушувала одноманітність сірого каменя, що отворив навколишні схили. Вони виділялися двома темними силуетами, зовсім позбавленими снігу. І вони дивно нагадували симетричний, стилизований силует двох людських жінок з довгим розпущеним волоссям. Два царственно-прекрасні обличчя дивилися один на одного, ледве торкаючись носами та губами. Дві сестри, які вітають одна одну. «Бачила?» – запитав Вандін, коли гайок закрив сестер від очей ті. Та кивнула. Видовище її чомусь зворушило. Вандін, здавалося, зрозумів почуття, що охопило її. Втілення відданості», – сказав він, – «скільки бачу їх, вони мені завжди здаються уособленням самовідданої любові». Між іншим, це було єдине місце, де їх добре видно з дороги. Вище можна буде подивитися ще, але там вони втрачають схожість із людьми і перетворюються на звичайні скелі. Але звідси, погодься, такий вигляд, що будь-який менстрель розридається. Коли я сам уперше їх побачив, я пошкодував, що не художник, і не можу їх якось фотографувати. А потім зрозумів, та вони вже зображені, причому навіки, і так, що як жодному скульптору не наснити. Він, він кинувся назад до дверцят кабін. У його темнокарих очах світилася глибока, щира радість. Кі нічого не додала до сказаного ним, але їй мимоволі передалося його захоплення сестрами. І Іван схоже, було приємно, що вона поділяла його почуття. До середини ранку вони дісталися кордону снігів. Спочатку це був тонкий, вологий покрив, який широкі копита важковозів перетворювали на мокрий бруд. Потім колеса фургона почали застрягати і прослизати. Коням довелося підготувати. Незабаром широкі, сірі в яблуках спини потемніли від поту і запалися пором. Рух сповірнився. Торованого шлях... шляху не було. Фургон рухався по целені. Крізь нічим не порушено снігову ковдру. Ні колії, ні слідів попереду. Близько полудня Кі ненадовго зупинила впряжку, і Дін, впевнений, що вона зібралася повернути назад, покосився на неї з виглядом людини, яка наперед знала про це. Кі вдала, ніби нічого не помітила. Пустившись вниз, вона пройшла вперед по ікри в снігу і почала обтирати коней, що віддувалися шматком овчини. Покірний Сігмунд вдячно тицявся носом їй у руки. Сігурт приречена заплющував очі. <кій> Кі забралася назад на своє місце. Іван запитав рівним голосом. «Ну що, настав час повертати?» «Ні», – сказала вона, – «заберемося вище, і сніг зробиться суша». Так що колеса перестануть ковзати, і коням стане легше. Хоча, додала вона несподіваною відвертістю, я взагалі думала, що справа в нас піде швидше. А тут дорога по одному місцю петляє. Сухий сніг, мабуть, липнути не буде, зате він і глибший, похмуро відповів Вандіан. Ти собі не уявляєш, який він на горі, за кордоном лісів. Там немає ні кущів, ні трави. Голий камінь та лишайники то сніг мете, де хоче. А втім, поїхали. Рано чи пізно все одно доведеться кинути фургон, то хоч скількись проїдемо по людськи. Кі нагородила його за це спеляючим поглядом. Потім відімкнула і сунула у бік двері кабінки. Повернулася вона з кількома паличками, копченого м'яса у руках, сунувши їх в ландіїну. Вона підняла віжки і, злегка струснувши ними, послала коней вперед. Щільне тверде м'ясо надійно заткнуло роти їм обом, позбавивши кі від подальших розголосів Вандіена. Колія за ними робилася все довшою. Звивиста дорога вперто дерлася вгору. Рослі дерева, між якими вони їхали вранці, змінювалися убогими. Повітря робилася все холодніше. Кі відчувала, як натягується, стає ніби чужою шкіра на вилиця. Вона відпустила віжки і тільки хитнула головою, коли Вандін хотів узяти їх у неї. Навідавшись у кабінку, вона з'явилася в товстому вовняному плащин та хутряних рукавицях. Сівши і натягнувши на голову капюшон, Кі з під підлоги товсту шаль із нефарбованою сірою вовни. Вандін з явним полегшенням закутався до неї, але нічого не сказав. Його власний одяг був пошматований до дірок. Він не скаржився, але Кі бачила, як його трясло від холоду. Якийсь в душі підначував Кі змусити Вандія зізнатися, як він змерз. Тримався він, нічого не скажеш, мужньо, і це вселяло Кі мимовільне віль... мимо захоплення. Він ні про що не просив і не принизився до смиренної подяки. З погляду Кі такій людині легше було б щось давати. У нього були собачі очі, але хвостом він принаймні перед нею не виляв. Проліс нагадувала тільки жалюгідні, скрючені в три смерті ялинки. Де-неде зі снігу стирчали маківки чахлих кущів. Залишалося припускати що там, де їх не було, проходила дорога. Біла гора безпристрасно дивилася з висоти свого зросту на розписний фургон і могутніх сірих коней, що з зусиллям блукали через замети. Кі крутила головою, намагаючи ще раз побачити сестир, але дарма. Звивиста дорога знову приховала їх, пірнувши за виступ. У Кі сльозилися очі, відсяючого білизни снігів. Вона опустила голову, бажаючи дати відпочинок очам, і сльози відразу замерзли прямо на віях. Кі втерла очі рукою в рукавиці і труснула віжками. Одного разу в чистій синяві над ними з'явилася чорна крапка, що скоро перетворилася на пікіруючого яструба. Кі тичнула в той бік хутряною рукавицею. Я й не знала, що вони залітають полювати так високо в гори. По-моєму, він вигнаний своїм племенем, – знизив плечима Мевандіїн. Його вже бачили у цих місцях – купці та мандрівники, які тут проїжджали. Говорять, він полює на перевалі і навіть вище. Тільки місяць знає, що він тут їсть. Чи вдається йому колись зігрітися, бідоласі? Коні терпляче пробивалися вперед. Колися фургона все глибше тонули в снігу, але продовжували обертатися, а навколо було напрочуд тихо, тишу порушували лише рідкісні зітхання вітру, порипування форгона і пирхання трудящих важковозів. <кх> і жодних ознак з життя. Кі стало шкода самотнього яструба. Вона поворухнула пальцями замерзлих ніг, взутих у черевіки візника. У кі пересохли губи але вона знала, що облизувати їх не можна. Зараз, зараз же потріскається і кровоточимо тут. Вандін показав їй кудись уперед. Доведеться ж нам попихкати, перетягаючи через цей твій найцінніший фургон. Це виявилося сріблястою смужкою, що пролягла в поперек їхньої дороги. Сяюча стрічка, що розкреслала блакитно-снігову білизну, вона вибігла з розколини в скелях, перетинала дорогу і, згинаючись, ховалася за валом. Кі встала на своєму сідінні і напружила зір. Ні дати не взяти, срібна стежка. Кі знову сіла і спантеличено нахмурила лоба. «Слід снігової змії», – відповів Ванді на її невисловлене запитання. «Невже ти їх ніколи раніше не бачила?» «Ні, ніколи», – зізналася Кі неохоче. Але чула достатньо. Вечорами біля вогни Чоромни, коли на ніч дивлячись розповідають усілякі небелиці, я думала, ці снігові змії, якщо не вигадка, то, напевно, найбільша рідкість. А що, її слід – така вже перешкода? Уяви собі стіну льоду поперек дороги. Десь в інших місцях снігові змії може і рідкість. Але на перевалі двох сестер вони так і кишать. Та ще тут наслідила, мабуть, ще й з маленьких. Великі рідко спускаються так низько. Іноді вони повзуть поверхом. Іноді прямо крізь сніг, як хробаки у землі. Тіло в них довге, і сніг від терття тане, а потім перетворюється на кригу. Якщо змія повзла поверхом, Виходить крижаний жолуб, а якщо низом, то гор. Велика змія залишає слід завширшки на всю довжину твого фургона, але ця, на мою думку, маленька. Втім, під'їдемо ближче, там і розглянемо. Обидва замовкли. Тишу порушувала лише порипивання фургона. Ось Сігорт голосно пирхнув і відразу відгукнувся Сигмунд. Важка воза почули зміїний слід. Слід був старий, але коні занепокоїлися. Вони вигинали могутні шиї і так мотали головами, що злітали довгі гриви. Кі шльопнула віжками по широких сірих спинах. При найближчому розгляді зміїний слід виявився шириною всього за крок. Кі зупинила упряжку, коні, як і раніше, скидали голови, розмухуючи ніздрі. Кі з бандії нам зістрибнула в сніг і пішли на розвідку. Кісту ступала обережно, подібно до кішки. Вона не любила вогкості та холоду і по можливості намагалася їх уникати. Вандіїн, на відміну від неї, ішов на пролом. Мабуть, він звик до холоду, і якщо не насолоджувався ним, то принаймні особливо від нього і не ховався. Як і передбачав Вандіїн, слід виявився неглибоким жолубом і суцільного льоду що перекреслив сніг на дорозі. Об'їхати його було неможливо. Намагатися ж перетнути фургон вверх. верхи було все одно, що перебратися через порядну колод. Кіпнула крижану стінку ногою, відколовши шматочок. Може бути і гірше, зауважив Вандін. Проб'ємося. А знаєш, фургон завезе нас вище, ніж я очікував. І спустить нас по той бік. Рівним голосом запевнила його Кі. Повернувшись, вона попрямувала назад до фургона. Вандін залишився на місці. Він дув на замерзлі пальці і все поправляв хустку, що сповзала. Кі повернулася з дроворубною сокирою і почала ламати їм крижаний слід. Вандін почав відтягувати у бік уламки. Крижані бризки... Летіли з-під сокири при кожному ударі, постійно потрапляючи по руках і по обличчю. Вуха Вандіена, наполовину приховані пасмами темного волосся, швидко почервоніли від холоду, а руки спочатку червоні навпаки побіліли. Кі змокла в своєму теплому плащі, але не зняла його, знаючи, до чого може призвести така безтурботність. Обидва працювали з усією можливою швидкістю не даючи собі перепочинку, але кі, мимоволі думала, повтрачений дарем на час, і на чому світ стоять, лаялися крізь зуби. Сонце, що світило з зимового неба, починало помалу хилитися до заходу сонця. Ті найвищих піків вже накривали розписний фургон, що здавався недоречним серед білих снігів. Незабаром прийде ніч, а з нею і мороз. Вандіен почув лайку Кі і посміхнувся, але нічого не досказаного раніше не додав. Коли нарешті шлях був розчищений, Кі тремтіла від знемоги. Голод знесило її набагато більше, ніж він вона очікувала. Вона на змусила себе счистити інний з кінських морд, а потім віднести на місце Сокиру. Найпростіші справи перетворилися на важку працю коли ледве видирилася нагору і важко плюхнулася на, на сидіння. Вандін уже сидів там, чекаючи на неї. «Оптруси штани!» – порадив він їй. «Ростає, ще гірше замерзнеш!» Кі підняла віжки. Порогон заскрипів, потім ривком зрушив з місця і важко покотився крізь розчищений пролом. Нагнувши голови, сірі вагою налягали на упряж. Фургон рухався тепер набагато повільніше, ніж колись. Вітер нагромадив на схилі химерні кучугури. Важковози, що встигли втомитися. І зранку уперто долали їх один за одним. Змокла кі поступово охолола, і крижаний холод пробрав її, незважаючи навіть на товстий плащ. Мимоволі вона прикусила нижню губу. Потім, схаменувшись, витерла рот рукавицею. Вона зиркнула на Вандіна. Її супутник затиснув онімілі руки між ляшок, сподіваючись таким чином їх відігріти. Він стоблена й байдуже дивився на дорогу. і не могла розглядіти поперед, попереду нічого, крім снігу. І що далі, то глибше. – Де воно, порох забирай? – прорвала її нарешті. – Де це притулок, якого ти збирався досягти надвечір? Гарне, безпечне місце, куди ти з самого світанку тягнеш мене. Виїхали раніше, і де воно знаходиться, хотіла б я знати. Я волію знати, куди йду, мати перед собою мету.